Toto je posledný mediálny wrestling pred príchodom roka 2026 a zdá sa, že zápas v mediálnej aréne neustáva a preto je potrebné venovať mu aj naďalej pozornosť. Pozrieme sa teda ešte na nekončiace záchvevy mediálneho zápasu na závere roka 2025. A začneme televíziami na Slovensku. Politickému spravodajstvu štyroch televízií, čiže Slovenská televízia, televízia Joj Markiza a teatri sa venovala mimovládna organizácia MEMO 98. No a dospeli k názoru že výrazne v tomto spravodajstve v tých štyroch televízií dominovala vláda, premiér a koaličné strany. A na druhej strane opozícia a nezávislé hlasy dostávali podstatne menší priestor. To vyplýva z monitoringu verejnoprávnej aj súkromných televízií, ktorý priniesla mimovládna organizácia NEMO 98. Najprv si treba samozrejme vždy pozrieť zdroj, kto prichádza s týmto zistením. Nič nové, pochopiteľne v každom Dobí, dominuje vláda, premiér a koaličné strany. To je jedno, kto je pri moci. Tí, ktorí sú momentálne pri moci a respektíve majú v médiách sebe naklonených redaktorov, vedúcich vydaní a podobne. A keďže tie predchádzajúce vlády, respektíve tí, ktorí patria do tzv. liberálneho alebo tábora tzv. pravicového, tzv. hovorím, tak tým sú priaznivo naklonení novinári, takže automaticky im dávajú ten väčší priestor a podľa toho, kto je v opozícii, tak sa ocita na chvoste. Ale to je prax, ktorá je dlhodobá, takže teraz prišlo memo 98, ako keby s niečím mimoriadným, čo zistili, že sa deje až teraz. Rozprávame sa o tom, že je jedno, aká je vláda, je jedno, aký je premiér, kto je v koalícii a v opozícii, ale aký mediálny obraz sa vytvára. Memo 98 tvrdia mimovládna organizácia, ktorá tvrdí o sebe, že sa špecializuje na monitoring médií, tradičných aj sociálnych, najmä v kontexte volieb. Áno, špecializuje sa, urobila tento prieskum a začínali s podporou NDI, National Democratic Institute so sídlom v USA. Je takýto demokratický inštitút a je republikánsky inštitút. A to sú vždy tí, ktorí majú obrovské zdroje z peňazí amerických daňových plácov a sú spasiteľmi demokracie po celom svete. A tí financujú rôzne demešovské figurky, rôzne tieto skupinky politikov, ale dnešní progresívci šimečkovské klány a podobne. A médiá určitého typu, tradičné, viem, že sa budem opakovať, ale takto je denník, sme, aktuality a tak ďalej. Tam plynutie peniažky tam podporujú tie svoje politické sily, Takže Memo 98 samozrejme, že patrí do toho tábora. Dnes už je problém so Spojenými štátmi. Vieme, že predtým títo vyznavači mali vždy tie svoje koberčeky obratené smerom k Bruselu a Washingtonu. No teraz ten Washington je v nemilosti, lebo Trump. Ale veď od toho, odkedy je, od, vtedy, odkedy je Trump prezident. Vieme, že sú s tým problémy a v mediálnej oblasti dnes sa tým aj budeme zaoberať, prečo im zrazu Spojené štáty nevyhovujú. Teda určitá časť Deep Stateu, pretože tie síly sú tam takisto rozložené, kto je momentálne pri moci. Ale Trump je v nemilosti, takže Spojené štáty aj vzhľadom na svoju politiku vo vzťahu k Ukrajine, vo vzťahu k Rusku, vo vzťahu k Európskej únii Teraz nie sú veľmi populárne medzi týmito budovateľmi liberálnej degenerácie. No ale začínali s NDI, s ich podporou. No a napríklad za rok 2023 sú tam dary, príspevky a dotácie vo výške 300 tisíc eur. Vyše 300 tisíc eur. Majú štedrých darcov, veď sú to spasiteľia demokracie, tzv. No a zistili v tom priestore mediálnom našom teda, že tá vláda premiera koaličné strany na tom sú oveľa lepšie, opozícia podstatne menej a že mediálny priestor je celkovo výrazne naklonený vládnej koalícii. Môžeme si o tom myslieť. Samozrejme majú svoje určité údaje, ale opäť objavili niečo mimoriadné, pretože zistili, že STVR výrazne zvýhodňuje vládne, vládne hlasy, lebo to tak nebolo samozrejme za Durindu, to tak nebolo za Radičovej, to tak nebolo za Matoviča, Hegera, Ódora a tak ďalej. Nie, že by to bolo správne. Ale kde bolo memo 98? Čiže, keď sú ich ľudia pri moci Vtedy ten monitoring pokrývkáva. Keď nemajú radi súčasnú vládu, čo nikto nemusí mať, to nie je povinnosť pokopiteľne, a ani politická angažovanosť, koho máte mať radi a to je vaša vec, koho ste volili a komu dôverujete. Ale mimo 98 príde s tým, čo sa to deje v tom mediálnom priestore, aká nespravodlivosť vždy tu bola. A práve tí ľudia ju kritizujú, ktorým predtým absolútne neprekážala opäť mimoriadne zistenie, dovolím si povedať pri svojej skromnosti, keďže som 17 rokov pracoval v televízii verejnoprávnej, oni zistili, že televízia využíva takzvanú sandwichovú metódu, pri ktorej, to znamená, že máte príspevok, vidíte, čo je minútu a pôl, 40, a vládne vyjadrenia sú na začiatku a na konci príspevku. No úplná novinka. <laughs> Pretože v prípade svojich, politických protežantov, v prípade svojich ľudí. Im to predtým neprekážalo. A tak sa to takticky robí. Ešte dokonca v princípe, na záver príspevku dávate to, čo, čo chcete, aby si divák zapamätal. Čiže vy môžete byť kvázi vyvážení, dali ste priestor tomu, tomu aj tomu, ale je to tak v tej ľudskej psychike? Vo väčšine prípadov pamätáte si to, čo bolo na konci príspevku. Čiže kto bol posledný respondent? A čo povedal na záver redaktor, nemusí to tak vždy byť, ale z toho sa vychádza. Normálne psychologicky, tak ako pri marketingu, pri všelijakých obchodných praktikách. A takisto aj v mediálnej sfére sa používajú rôzne metódy, takže táto sendvičová metóda nie je žiadnou novinkou, len akorát pre tých, ktorí začínali s podporou NDI, je nevhodné, že nie je na konci a na začiatku Čaputova, samozrejme, ale niekto iný. Bez ohľadu na to, ako robia kto politiku. Bavíme sa čiste o hodnotení médií. A zistili teda ešte pri tomto monitoringu, že často chýbal hĺbší vysvetľujúci kontext nezávislí experti a pluralita zdrojov. No, vysvetľujúci kontext Môžete hľadať, či už v prípade 11. septembra, či už v prípade útoku na Afganistan, Irak, Líbiu, Sýriu pri covide, pri klimatických teóriách, alebo Grindile, tam máte vysvetľujúci kontext v prípade médií. Jednoznačný názor, jednoznačný postoj, nezávislí experti. Experti len jedného typu, ktorí vám vysvetlia, ako je to správne s Pfizerom, ako je to správne s vojnou na Ukrajine, ako je to správne s Grindilom, respektíve s politikou von der Leyenovou a jej politickou nevinnosťou. Tam sú tí nezávislí experti ktorí by si dovolili niečo také kritizovať. Trump, áno, ale Biden na nie. Alebo predtým Obamu. A pluralita zdrojov, pluralita zdrojov doteraz, to bolo len CNN, BBC, New York Times. Oni sa tým ani netajia, že čerpajú z týchto zdrojov, lebo všetky ostatné sú asi ruské a nespoľahlivé. Aj tie západné zdroje, ktoré sú, aj tie sú určite ovplyvnené len a len ruskou propagandou. Takže keď to niekto hovorí o vysvetľujúcom kontexte, tak zo svojho pohľadu to vysvetľuje, tak ako to potrebuje. Či to potrebuje Brusel, či to potrebuje Washington, či to potrebuje Moskva, či to potrebuje nejaký komisár Európsky vo svojom kontexte, takto médiá sprostredkujú. Nezávislí experti, len experti určitého typu, nie je žiadnym tajomstvom a môže to popierať kto ako chce. Že sú a existujú, respektíve v praxi sa uplatňujú čierne listiny. Kto môže ísť diskutovať do televízie? Koho osloví redaktor? A kto tento prístup nedostane, aj keby bol neviem akým odborníkom? A pluralita zdrojov len jedný zdroje, tie správne. Liberálno demokratické, respektíve degeneratívne vec názoru. No ale už keď sme teda pri tých televíznych kanalizáciách, respektíve kanáloch, slovenská televízia a rozhlas. Nádej, je tu nové vedenie, pochopiteľne nové zásahy, nie je tam už Havran. A čo sa deje teda v tej slovenskej televízii? Dobre informovaný zdroj, nebudeme ho predsa menovať, to je jasné, zdruje sa nemenujú, ktorý sa orientuje v prostredí mediálnom a slovenskej televízie, uviedol určité informácie, o ktoré sa s vami podelím, čo sa vlastne v slovenskej televízii pod vedením novej generálnej riaditeľky STVR, Martiny Flašikovej, deje, z pohľadu k šeftíkov, kamarádstva, pretože to je vždy takzvaný amigosystém, čiže kamarádsky systém, dohádzujeme k svojim ľuďom. To bolo za rybníčka, to bolo za miku, Jednoducho to tak je. Nie len, že si dosadíte svojich ľudí, no veď áno, komu máte dôverovať, ak nie svojim ľuďom. Čiže každý má našich ľudí, to je jedno, či je zo sociálnej demokracie, či je liberál, či je konzervátivec, alebo čokoľvek. Nech sa ta strana už nalepkuje ako chce. Naši ľudia dostávajú fleky ako dobre pracovné pozície a naši ľudia dostávajú kšefty. A to je jedno, kto je momentálne pri moci. Ale poďme teda k tomuto, k tým zaujímavým informáciám, ktoré mi boli sprostredkované a ktoré sa dajú overiť, či už na centrálnom registri zmluv, alebo alebo teda aj z iných oficiálnych zdrojov na internete bez problémov si zistiť typy zmluv, kto s kým má akú dohodu a mm. kto s kým čo podpísal a za aké peniaze. Takže najprv začneme tým zameraním, napríklad súčasná slovenská televízia koprodukuje okrem iného napríklad také filmy, ako nikomu to nepoviem, pôvodný názov Myškov svet. Film o ostrakizácii homosexuálov. Musíme ísť so svetovými trendmi. To je nemysliteľné. Toto je nalieháva téma. Viem, že to podporujú všetky západné ambasády. Je to trend. Či si zapnete anglický film, francúzsky film, americký seriál, z akéhokoľvek prostredia, z rodinného, policajného, um, oblasti medicíny a tak ďalej, zásadne musí už byť homosexuálny, lesbický pár, respektíve táto LGBTI agenda, aj s ukradnutou duhou. Takže STVR a audiovizuálny fond, to je jedno, vidíte, kto je tam zo súčasnej vlády, podporia takéto dielko, v ktorom je hlavný hrdina, 12-ročný chlapec, miništrant, ktorý sa dostane do bodu, keď nedorozumením ho začnú podozrievať z homosexuality. Je vyčlenený z komunity, začína rozumieť tomu, čo znamená byť iný. Takže už máte v detskom svete tú spoločenskú debatu o predsudkach, tolerancii a tak ďalej. Takže v rámci týchto, tohto zamerania Slovenská televízia ide tým správnym smerom, správnym v úvodzovkách. Potom kto sa dostáva do určitých pozícií? Nová relácia slovenskej televízie, moje Slovensko, pekná. Je tu príležitosť objevovať krásy našich prírodných a kultúrnych pokladov a moderátorkou je Veronika Husovská. Okrem toho, veď samozrejme, za rodinu nikto nemôže, je to mladšia sestra spevačky Katky Koščovej, známej z pódii, burcovania novej, novodobej, liberálnej pseudorevolúcie a hlásania z tejto novej ideológie. Ale ona samotná, nielenže jej sestra, odmieta teda to, čo sa deje, kritizuje. Herečka Veronika Husovská je známa aj svojim vyjadrením. Ministerstvo kultúry robí všetko preto, aby ľudia otupeli. Pre tým neotupeli až teraz, opäť, Musíte byť stupencom súčasnej koalície, ani súčasnej ministerky kultúry, ani ľudí, ktorí ju obklopujú. Ale Veronika Husovská v rámci tohto liberálneho neoprogresívneho stáda bude kritizovať, lebo tak sa to dnes žiada. Ale miestečko dostane a moderovanie. Tu vám len paradoss, si, a prečo by nie? Áno, prečo by nie? Áno, len má to takú chybičku krásy, že keď sú pri moci títo ľudia, ktorí majú... Uh, blízko alebo presadzujú, povedzme si to otvorene predtým názor SDKU, teraz PS, respektíve Sasky a tak ďalej, tak oni keď čistia, tak čistia tak, že nikto nemá šancu, kto nepatrí do ich amigotábora. Takže toto je otázka, buď je súčasné vedenie televízie mimoriadne tolerantné, ale to nie, lebo nariekajú, že nemajú Havrana ako reláciu, myslím, hovorí s Havranom, no a na druhej strane dajú príležitosť Takýmto ľuďom, ktorí ako nemusia súčasno, súčasné vedenie alebo smerovanie. No a potom tu máme ďalších takýchto ľudí, ktorí sú dnes vo vedení Slovenskej televízie. E, okrem teda generálnej riaditeľky Flašikovej je to jej, aj jej, e, dá sa povedať, bývalý nadriadený Peter Begáni pre ktorého ona svojho času pracovala a spája ich človek z LGBT komunity, ktorý figuroval v begániho firme. A to je e, priam ikona LGBT sveta VRTVS Tomáš kaminsky Autor a producent formátu Silná zostava. Keď si pamätáte, to moderovala predtým Olga Baková, potom dnes europoslankyňa Ostrihoňová. No a viete si asi predstaviť, malo to byť o tom, že sa tam zídu ženy, rozprávajú o aktuálnych témach, no ale vždy to bolo v progres duchu. A hviezdila Čaputová, tieto spolky, teda bývala prezidentka. No a viete asi, aké názory tam boli, keď dnes je Ostrihoňová poslankyňou za progresívnu sektu. No a predtým Olga Baková, ktorá bola spravodajkyňou, a svojho času, teda keď sa vrátila z Británie, tak osobne s jej príspevkou som mal dojem, že je poddaná britskej kráľovskej koruny, lebo to jej bolo najbližšie tento anglosaský svet. Ďalší človek, ktorý má veľkú zákazku, v rámci televízie Peter Matulík. To je bývalý manžel Zuzany Fialovej, herečka, ktorá takisto tvrdí, že Slováci vo svojej obmedzenosti veria všelijakým konšpiráciám a nejaké farmaceutické firmy alebo nejaké geopolitické prepojenia, veď to sú nezmysly a vo svojej obmedzenosti a najvite hľadajú nepriateľov. No ználkyňa národa a medzinárodnej e, scény a geopolitických siločiar, by som povedal, no, e, tento Matuli, ktorý robieval samozrejme Voj. E, oni sú sice formálne rozvedení, poviete si, ale to sú osobné veci. A spolupracuje však a jeho agentúra s touto herečkou a zastupujú Takže konec koncov Fialová, veľká kritička, nakoniec profituje z novej STVR cez to osobné kamarádske vzťahy. Ďalšia perlička, opäť to je v centrálnom registri zmluv, kde riaditeľka Flašiková podpísala zákazku aj pre brata pani Kolíkovej. Koľko sa politici nakritizovali, že Kolíkovej brat profituje z RTVS a teraz už aj z STVR. No a netreba ešte zabúdať na ďalší takýto kševtik pre kameramana Pumpy, Nora deca Pumpa, tiež si pamätáte, relácia, ktorá propagovala covidiotizmus Tí, ktorí sa nedávali očkovať, pochybovali o vakcínach, neboli nadšení z lockdownov, neboli nadšení z Matoviča a Hegera, tak tí boli terčom posmechu. O tom bola relácia Pumpa, kde velebili vtedajších ministrov a vtedajšiu vládu, aj kolikova tam pobehovala samozrejme. No takže tento kameraman, netreba zabúdať na kamarátov, pretože Flašikova s Begánim dali tomuto kameramanovi vyrábať, produkovať divadelný magazín. Hoci... Tento človek nemá žiadnu produkčnú a producentskú činnosť, ktorej by legislatívne vyplývalo opravnenie vyrábať audiovizuálne diela v zmysle autorského zákona, pretože má totiž iba služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov, čiže podporné činnosti ako rekvizitár, masker a tak ďalej. No ale dostal takýto kšeftík. No a potom treba myslieť aj na kamarátku, Pani generálnej riaditeľky, Michaelu Mišku Jelenekovu, tá pripravuje detský hraný seriál Marinka so Marinka, no a v rámci tohto sú zase zmluvy vo výške už dvoch miliónov eur, ale týmto zrejme ešte asi nekončí kamarádska spolupráca a dohadzovanie kšeftíkov. Takže to sú kšeftíky a postavičky v rámci STVR, a dárno si budete hovoriť o nejakých zmenách. No veď nejaké zmeny len prichádzajú, samozrejme niektorí ľudia odchádzajú, ale kamaráti majú svoje pozície, kamaráti majú svoje zmluvy, majú svoje kšeftiky. Nehovoriac o tom, že slovenská televízia alebo rozhlas, pokiaľ ide o informovanie, permanentne trvá stav obdivu k Zelenskému, obdivu k Ukrajine, kritika Trumpa, či už je to rájec zo Spojených štátov, respektíve príspevky, ktoré sa týkajú rusko-ukrajinskej vojny. Tam je jednoznačná propaganda ako nemusí byť obratom teraz, keď bolo proukrajinské nadšenie vo, a je vo všetkých médiách a teraz zrazu STVR začne byť nadšeným zdrojom pre Putina a Rusko. Nie, to nemusí byť takto úplne v opačnej pozícii, ale aspoň aká taká vyrovnanosť a rôzne zdroje a nielen obdiv a Propaganda v rámci Zelenského, v rámci Ukrajiny. Každý ukrajinský útok je velebený, samozrejme. Každý ruský útok je teda vykresľovaný ako katastrofa, tragédia pre Ukrajincov. Hoci Ukrajinci to robia opäť na druhej strane, tej druhej strane to robia a robili to od 2014. proti vlastnému obyvateľstvu na Dombase. A tu chýba to, čím sa tu oháňalo memo. 98. Aký nezávislý? Sú všetko len závislí od ukrajinskej propagandy? Vysvetľujúci kontext. Kde je tu vysvetľujúci kontext? Áno, dejú sa hrôzy. Zabíja sa, kradne sa, pácha sa násilie. Je vojna, áno. Vyprovokovať vojnu je veľmi ľahké, ale tie následky, ktoré sú potom diktuje výťaz, že kto bol zlý a kto bol dobrý. V tomto prípade jednoznačne vidíme tu propagandu aj v rámci STVR. A kde je pluralita zdrojov? A kde je ten vysvetľujúci kontext? Prečo to celé vzniklo? Kto mal na tom podiel, okrem Kremľa, o čo sa snaží doteraz, západná Európa s nastrčenými figurkami ako Fonder, Lajerová, teda Lejenová, ale Lajer ako klamárka, Starmer, Merz, a Macron? Takže ten kontext tam chýba, ako si. Takže tá propaganda v rámci STVR trvá, pokiaľ ide o zahranično-politické záležitosti. No a vidíte, sú aj kšeftiky a kamarádske vzťahy, aby sa aj na tom dobre zarobilo, už keď máme tu STVR vo svojej moci. Po skladbe si pozrieme sa pozrieme na názor scenáristu, režiséra a prozaika Igora Chauna, ktorý hovorí, že vrátili sme sa do starých čias a opäť je tu mlčiaca, nesúhlasiaca väčšina. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a pred chvíľou sme počúvali skupinu Tublatanka, Maťa Durindu, ktorý sa stal takisto expertom na rusko-ukrajinský konflikt, keď nedávno v jednom rozhovore vyhlasil. Zrejme ich malo hrávali a zrejme boli asi nejaké problémy, ale to sa len tak domnievam, keď sa zrazu v týchto rozhovoroch vyjadruje, ako sa vyzná v súčasnom konflikte ukrajinsko-ruskom, ako prečítal mnoho kníh o tejto problematike, ako vie, kto je jednoznačný vinník a prečo to všetko vzniklo klobúk dolu. Ako maloktorý umelec e, prečítá množstvo kníh o nejakom vojenskom konflikte a presne vie, ako to je. No ale keďže sa treba zaradiť do toho správneho prúdu, aby tiekli peňažky a boli možnosti, pretože vieme, že v tejto kultúrnej sfére je drvíva väčšina teda libiotov, liberálnych užitočných idiotov. No a to funguje ako taká liberálna mafia. Nedostanete sa potom ku, všet, ku, všet, ku v tom rôznym respektíve hráte, ale zrejme nie sú potom také príjmy a také možnosti, čo je jasné, pretože vytlačia každého, kto má iný názor. Taká je prax v tomto slovenskom prostredí. Myslím, že aj v Českom. A aj ale u nás je toto najvýraznejšie. Vidíte to na hercoch, vidíte to na umelcoch, ako sa vyjadrujú, aké názory prezentujú, len aby boli teda v kurze a mohli si, mohli si poriadne zarábať. Ale vrátim sa teda k tomuto, čo som spomínal. Je to na českej scéne, tiež je tento človek z umeleckej sféry, ale nebojí sa neboji sa povedať to, čo si myslí. Spomínaný scenarista, režisér, prozajik a digitálny tvorca Igor Chaun, ktorý bol hosťom programu moderátora Ľuboša Savera Veselého v programe X Talk a okamžite dostal otázku, či je dezolát a proruský človek, ako sa v médiách, či na sociálnych sieťach tvrdí, Lebo má odlišný názor ako povedzme si tá skupina Havloidov okolo režiséra Žebeka, ktorý takisto miluje určitých slovenských hercov, ktorí majú tie správne, správne názory súčasné. No a ten ho často je všelijakými vulgarizmami. Hoci predtým boli priatelia a rozumeli si, čo Igor Haun aj vysvetľuje. Tu je, tu je vidieť prístup tých tolerantných a slušných ľudí, keď Igor Haun vysvetľuje, že máme si odlišné politické názory, ale môžeme existovať ešte ako ľudia byť k sebe slušní, čo samozrejme, Tábor liberálnych tyranov absolútne nedokáže, pokiaľ nemáte ich názor. Ale budú hovoriť o totalitných spoločnostiach. Pričom presne dodržiavajú to heslo, ak nie s nami, ideš proti nám. No, takže ako je to s tým dezolátom a proroským človekom? Tak Igor Chão to vysvetľoval, ja nie som dezolát, respektíve iba v mysliach chorých ľudí vystižné. Som normálny človek, ktorý tvorí, žije, dýchá, má rád túto krajinu a nechce príjimať predžuté, jednoznačné, čiernobiele názory. To mnohým umelcom stačí. Predžuté, jednoznačné, čiernobiele názory. A vysvetľuje, ale veď preto sme sa ako študenti podielali na tých zmenách v novembri 1989. Pretože on patril medzi tých študentských aktivistov, ale chápe, aká je realita. Sám hovorí, že... Mnohí títo predstaviteľia, či už z umeleckej alebo politickej sfére, zachladli v, ak v akomsi antikomunizme, čo by nebolo neopodstatnené, ale aj pod, ako hovorí Igor Kaun, ale podľa neho nevidia nové hrozby, nevidia, čo sa deje z opačnej strany než z východu. A dodal teda, že rovnako ako za komunistov aj teraz sa v spoločnosti vytvorila mlčiaca, nesúhlasiaca väčšina No a ten jej vznik sa spája práve s dobou covidovej pandémie a s vojnou na Ukrajine, pretože ľudia si začali klásť otázky, či je skutočne všetko tak, ako to mainstreamové médiá predkladajú. Takže opäť sme v mediálnej sfere. Samozrejme, najviac počujeme týchto rôznych komentátorov a analytikov, ktorí majú veľký priestor v médiách, alebo tých, ktorí kričia z tribún a Vysvetľujú nám teda, ako to je, aké sú správne názory, ako správne budovať spoločnosť, akú spoločnosť budovať a kto má pravdu zo zahraničia. To nám pekne vysvetľujú. No ale mnohí tí, ktorí nie sú na tých námestiach, respektíve sa nevyjadrujú, neštú na sociálnych sieťach a nepochodujú za určitou skupinou hercov, sú mlčiaci, ale nesúhlasia. Ale je to ako v predchádzajúcom režime, nedávajú to najavo. Možno, že vo voľbách, možno, že v referende, ale zatiaľ nie. Ale tým zlomom mediálnym pre mnohých, hoci už predtým sa diali veci, oni sa diali tie veci od 90-tych rokov s Havlovým táraním a podobne, s jeho prejavmi a úplne inou realitou, ktorá bola už prvými vojnami. Či to bolo na Balkáne 91-95, alebo bombardovanie 99 Belehradu, Kosova a tak ďalej. Už tam to bolo. Ale mnohí sa ešte teda nezorientovali, ani po 11. septembri. No ale už tá covidová ktorá dopadla na mnohých a vojna na Ukrajine, mnohým už otvára oči. Ale ako to vnímajú tí, ktorí boli doteraz spokojní, pretože panovala ich ideológia. Jedným z nich je americký komik Jimmy Kimmel, ktorý Mal teraz Vianočný prejav, mali sme Vianoce, a mal Vianočný prejav adresovaný britskému publiku od stanica Channel 4. A varoval tento americký komik, tak je jednoznačné, že pro-Bidenovský, pro-Obamovský, takzvaný pro-demokratický, myslím tým demokratickú stranu elitárov v rámci Spojených štátov. A varoval pred nárastom fašizmu v USA. Fašizmus, najčastejšie slovo, keď chcete oponenta dehonestovať, tak ho označíte za fašistu. Hoci sám sa môžete správať ako fašista a mať svoje tyranské sklony, ku komukoľvek to má odlišný názor. No ale vlastne stanica Channel 4 má takú tradíciu od 93. že vždy vysiela 25. decembra takzvané alternatívne Vianočné posolstvo. To je protiklad ku televizijnému prejavu britského monarchu, britskej kráľovnej a po, podobne. No tak teraz to mal americký komik Kimmel. No a tento Jimmy Kimmel americký šašo hovoril o tom, že z pohľadu fašizmu môžem povedať, že tento rok bol naozaj skvelý. Tyrania tu prekvita. Hm? Tak je to jeho názor, nepochybne. On mal svoju nočnú show live a za túto show pozastavila americká televizná stanica ABC po tom, ako on obviňoval americkú pravicu, teda pravicu, povedzme si, konzervatívcov alebo republikánov zo zneužitia vraždy aktivistu Charlieho krka vo svoj prospech. A ABC najprv ho odvolali, ale potom znovu zaradili jeho show do programu. Čiže chudáčik chvíľku bol mimo, keby boli iní primoci jeho liberálne kruhy, tak konzervatívneho aktivistu, respektíve konzervatívneho moderátora by okamžite vyhodili a nedostal by ani šancu. Ale tento bude nariekať niečo o fašizme. A pričom Charlieho Krka, kto zabil kto bol tým páchateľom práve z tohto tábora, kto bol podnecovaný a údajne to zneužila americká pravica. Tým, že poukázala na to, kto produkuje týchto atentátnikov, kto ich krmí tou nenávisťou, cintula slabý odvar oproti tomuto, ktorý počas, počas debaty vo vysokoškolskom priestore zastrelil konzervatívneho aktivistu, lebo mal iné názory. Neprišiel s ním diskutovať. Charlie Kirk nemal zbraň a nestrieľal po liberáloch, ale naopak. No ale Kimmel to vníma tak, že to je fašizmus, čo sa deje. A podľa neho protestujú proti tlaku Trumpovej administratívy za slobodu prejavu milióny ľudí v úvodzovkách a že tá jeho show sa vďaka tomu vrátila silnejšia ako kedykoľvek predtým. Čiže narcis, ktorý sa opája tým, aký má vplyv. A keď už hovoríme o slobode prejavu, je zaujímavé, že Tomuto komikovi neprekážalo, čo stvárali s cenzúrou Bidenovci. Ako vplyvali na Facebook, ako vplývali na Twitter vtedajší, sociálne siete, ako cenzurovali. Vtedy mu to, vtedy ten fašizmus ako si nebol. Doterajšie rozhodnutia Deep State mu neprekážali, ani predchádzajúci americkí prezidenti. Až teraz cíti ohrozenie slobody, lebo ide o jeho pozíciu. Až teraz tu zrazu vidí fašizmus. Nehovoriac o tom, že sa vyjadril v tom prejave, že umlčiavanie kritikov sa nedieje iba v Rusku alebo v Severnej Koreji. Veľmi múdro panáčik to vyjadril. Áno, umlčiavaní sú aj v západnej Európe a v systémoch tzv. liberálnej degenerácie, respektíve odsúvaní z hlavného mediálneho priestoru. Takže áno, nedieje sa toho v Rusku a v Severnej Koreji iba Deje sa to rovnako aj v Británii, keď tam prídu e, policajti pre človeka, alebo pre matku deti, lebo si dokáza, dokázala povedať, že sú dve pohľavia a kritizovala agresívnu agendu LGBTI a nejaký posadnutec z tej komunity podáva na ňu trestné oznámenia, alebo niekoho kto napíše na internete, že sú problémy s imigrantmi, lebo nie sú, samozrejme, násilné problémy, tak ho prídu zatýkať a vlačia ho po súdoch a tak ďalej. Takže nie nedieje sa to len v Rusku a v Severnej Korei, že ten, kto kritizuje systém a je proti systému a nesúhlasí s oficiálnou agendou, tak má automatické pro problémy. Má to aj v tom vyspelom svete takzvanej západnej civilizácii, v takzvanej liberálnej demokracii, ale kým mal nám tu blúzni o fašizme. Takže toto je ako vidieť ten jednoznačný pohľad, že keď sú moje názory, je to v poriadku, keď sú iné, tak sa deje niečo hrozné. A pokiaľ ide uh, o tie uvahy, konšpirácie, sprisahania, čo sa to deje, kto má čo nás vedomi v pozadí, tak po si povieme o tom, že tí, ktorí tárajú o konšpiráciách, tak sami v neveria. A dokonca sú ochotní ísť a pátrať po nich, ale prečo len po niektorých a v iných prípadoch, keď sa dochádza k prevratom spoločenským zmenám, nie, bude sa to týkať európskych zákonov o ľudských právach a klíme. A to si teda povieme po skladbe. Řekla mi včera dívka Tereza, že patrím do starého železa. Že už mi šroubky nejty reziví, já se té holce vlastně nedíví. Jsem starý, vysloužilý partizán, budem, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhy nulé rasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, -ho. Člověk měl prázdný příh, však víry byl pln, Uši měl otlačené od krátký vln Do práce každý chodil neboť musel A Moskva byla tam, co dneska Brusel Jezeňák stará se jen o dobytek Jistý byl sociální výdobitek Po luchách vzělí šťastné dětské hlasy Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy Staré dobré časy, ho, hráli jsme nebezpečnou muziku A holky byly svolné ke styku A ten, kdo nechyt jednu pendrekem ten nebyl právoplatným člověkem. Melouny stály sedm a třešně tři, Slováci byli naši rodní bratři. A Vašek Havel psal dopisy z basy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, ho. Kdo nekradl, okrádal rodinu, na chleba s máslem byl na svačinu. Ve frontě nikdo radši nepředbíhal, a volovoucí bydlel Karel Plíhal. Noviny byly troje stráná jedna a policie krásně zodpovědná. Cikánům hrůzou ježili se vlasy. Jo, kde jsou ty časy? Jo, kde jsou ty časy? Staré dobré časy, hoho. -ho. Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. Svetr se po vybrání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Dostat se za železnou střeženou zeď, ako bylo dobrodružství, nejako teď. Teď mají všichni v úkol svoje pasy. Jo, kde sú ty časy? Jo, kde sú ty časy? Staré dobré časy, oh, oh. Jo, kde sú Jo, kde sú Staré dobré časy, hoho. Oh. Vážení poslucháči, Relácia Mediálny Wrestling. Zhruba o hodinku od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 0483 810101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio KSK. Hovoril som o konšpiráciách, čiže pravý zmysel s prisáhanie dozvedáme sa, že väčšinou sú to nezmysly kto by sa s kým sprísahal kto by pripravoval nejaké prevraty kto by sa snažil vyp vyprovokovať vojnu na základe čoho ako by sa mu to podarilo ako by sa to nikto nedozvedel a nezabránil tomu a rôzne tieto veci, ktoré počúvame z hlavného dezinfo mainstreamu a potom prídu tí ľudia, ktorí spochybňujú, že existujú sily nikým nevolené s veľkým vplyvom politickým, finančným a schopných miešať karty v rámci medzinárodnej scény a podávať si jednotlivé štáty, vlády a predstaviteľov, respektíve si ich kupovať a získavať masy a dáviť cez médiá a filantropov, pretože majú na to prostriedky. Ale to sú vraj všetko nezmysly. A to je zaujímavé, že presne tento tábor hovorí o nejakom sprisahaní, o nejakom a jenom spoločení, ktoré chce ovplyvniť európske zákony o ľudských právach a klíme. To je zaujímavé, tak keď v tomto smere existuje nejaké spolčenie a sprisahanie, ako to, že neexistuje v iných prípadoch. Keď ide o vojny, keď ide o pandémie, keď ide o atentáty pod falošnou zástavou. Hovorím o tom, že portál Politik bodka.cz, liberálny zdroje alebo politiko a podobne všetky tieto zdroje sú tvrdo liberálne, spochybňujúce akékoľvek úvahy kritické k súčasnému systému a e, medzinárodnej politike v tom, na tej ose Brusel-Washington. Takže zrazu nám hovoria, že v raj existuje lobbystická aliancia Okrúhly stôl pre konkurencie schopnosť, ktorá ovplyvňovala európske zákony o ľudských právach a ekológii. Tvrdia, že to tak je. A pátrali, a čo všetko zistili. Je to zaujímavá kauza. nepochybne sa tieto veci dejú. Ale položme si potom otázku, či na tejto sfére sa dejú. Unikli určité dokumenty, že existuje tajná aliancia, tak už asi nie je tajná, keď na to Libioti prišli, jedenáctich veľkých nadnárodných fosilných koncernov, pardon, na tých hrajú svoj koncerty samozrejme a platia si tých svojich účastníkov, čo sa o chvíľu dozvieme. A pracovali na zrušení zákona Európskej únie v oblasti ľudských práv a klímy. To je smernica o náležitej starostlivosti v oblasti udržateľnosti podnikov. Týka sa to samozrejme sociálnych podmienok, pracovných podmienok, týka sa to klimatických požiadaviek, uhlíkov a stopa. všetky tieto veci v oblasti udržateľnosti podnikom, a to takú skrátku CSDDD, no ale veci. Koalícia firiem, ktoré sú predovšetkým zo Spojených štátov, to tvrdia tieto oficiálne liberálne zdroje, a nazýva sa okruhlý stôl pre konkurencie schopnosť, sa zamerala na všetky inštitúcie Európskej únie, vlády, a rovnako aj na Trumpovú administratívu, aj vlády mimo Európskej únie, aby presadila svoje vlastné záujmy. To je zaujímavé. To je konšpirácia. Firmy zo Spojených štátov, ktoré sa snažia ovplyvniť vlády, úniu, americkú vládu a dokonca vlády aj mimo Európy, aby presadili svoje vlastné záujmy. Pretože Európske vlády v rámci únie sa rozhodli pre, predložiť prelomový zákon, ktorý by podniky firmy urobil zodpovednými za porušovanie ľudských práv a poškodzovanie klímy. No ale tajná, tajná v aliancia amerických gigantov v oblasti fosílnych palív v zákulisi pracovala na tom, aby ten zákon neprešiel. A tento okrúhly stôl pre konkurencie tvrdia je možno neznámy, ale jeho členovia, sú významní predstavitelia prevážne amerických nadnárodných koncernov ako Chevron, ExxonMobil, Dow a podobne. A spolčili sa, aby ovplyvnili orgány EÚ a Trumpovú administratívu, aby dosiahli svoj cieľ zrušenie alebo aspoň výrazné oslabenie tej smernice v oblasti udržateľnosti podnikov. Tieto uniknuté dokumenty získala holandská organizácia SOMO. A dokumenty, ktoré získala, ukazujú vysokú úroveň organizácie a strategického plánovania cez prostredkovateľa. Americkú konzultačnú a public relations spoločnosť TNEO. A tieto spoločnosti, väčšina z nich má sídlo v USA a venuje sa v oblasti fosílnych palív, si povedali, že rozdelia o ovládnu Európsku radu, teda tých rôznych premiérov, čiže tých najvyšších predstaviteľov v rámci Únie, odsunú tie najradikálnejšie názory v rámci Európskej komisie na druhú koľaj a dotlačia napríklad Európsku ľudovú stranu, ktorá pôsobí v parlamente a je tou silnou zložkou, aby sa čo najviac priklonila k tým ich názorom. Zaplatili si aj Think Tank, TH Group, aby im vypracoval výskumnú správu a usporiadoval akcie o konkurencie schopnosti EÚ, pričom to malo odražať postoje tohto okrúhleho stola a spochybňovať to, že aký bude ekonomický dopad tej zodpovednosti firiem za tie, tie sociálne práva a ľudské práva a v, s vplyvom na klímu a tak ďalej, udržateľnosť podnikov, že to vlastne všetko ekonomicky bude mať negatívny následok. Na to si platili think tank, na to si platili PR spoločnosť. A osem z týchto lobistických schôzok okruhleho stola boli počas plenárnych zasadnutí v Štrásburgu, teraz v maji a v júni 2025 a v rámci transparentnosti tam boli uvedený jediný účastník a to spoločnosť TEO, ktorá zastupovala tieto veľké fosilné firmy. Len na ukážku, že pozrite sa, keď máte prostriedky a máte silnú ekonomickú moc, ako si dokážete nájať think tanky firmy, pôsobiť na vlády, pôsobiť na nadnárodné inštitúcie a presadzovať svoje záujmy, aby ste ovplyvnili zákon alebo ho zmiernili alebo dokonca úplne odstavili. Nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Macron osobne zasiahli do tohto politického procesu v rámci Európskej rady a viedlo to k tomu, že sa oslabili tie texty v rámci toho zákona. A niekoľkých zmien v tom texte stačí aj zmeny. Im to stačí, oni sa v tom dobre orientujú a tie niektoré zmeny, ktoré boli teda v tej smernici, boli v súlade s požiadavkami toho okrúhleho stola, aby sa oslabili klimatické závisky, aby sa zrušili ustanovenia EU o občianskoprávnej zodpovednosti a o obmedzení zodpovednosti spoločnosti za ich dodavateľské reťazce. A total Energy sa zamerali na Francúzsku, Belgickú a Dánsku vládu, Exxon Mobil na Nemecko, Maďarsko a Českú republiku a Rumúnsko. No a ten okrúhly stôl teda silné spoločnosti sa snažili vyvíjať tlak na Uršulu von der Leyenovu a na komisára Michaela Megrata. Tým, že napríklad organizovali listy od írských a nemeckých podnikateľských skupín. No a v Európskom parlamente sa tieto koncerny zúčastňovali pri okrúhlom snole a snažili sa zaistiť ten svoj postoj, aby napríklad tá silná formácia v Európskom parlamente, Európska ľudová strana, nepodporovala túto Smernicu. A pokračovali ďalej. Spoločnosť Qatar Energy a vláda Kataru už predtým pohrozili, že pokiaľ bude táto smernica uplatňovaná, ktorá sa týka a sociálnych podmienok, prestanú vyvážať skvapalnený zemný plyn do Európskej únie. Tieto spoločnosti, združené pri tom okruhľom stole, financovali jeden think tank, aby šírili jeho negatívne posolstvo voči tejto smernici. Viete, dá sa, dajú sa kúpiť odborníci, ználci a kampaň, keď chcete niečo spochybňovať alebo naopak niečo vyzdvihnúť. Napríklad, teraz v auguste 2025 okrúli stôl prerokoval vyplatenie čiastky vo výške 185 tisíc eur len bruselskému tým skupina skupine TH Group, aby vypracovali dokument a usporiadovali akcie o konkurencie schopnosti EU. Čiže konkurencia bude ohrozená touto smernicou, preto ju nepríjmajme. Respektíve ju podstatne zmiernime. No a v odpovedi na list od organizácie SOMO, ktorá to teda, teda odhaľovala, potvrdila tá skupina TH, že správa bola financovaná. Exxon Mobil, Co-Government Affairs, Total Energies, Enterprise Mobility, JP, Morgan Chain, Citigroup a tieto spoločnosti v tom pekne išli. Takže nie, nie je to nelegálne. To je, činnosť tohto okrúhleho stola je len dobre uskutočňovaná stratégia korporačného lobbingu. Je to korporačné, môžeme to nazvať spiknutie, ktorého členmi sú prevažne americké spoločnosti a snažia sa ovplyvniť činnosť v Európe, príjmanie smrniť činnosť Európskej komisie, Európskeho parlamentu v mene vlastných záujmov, čo im nevyhuje v oblasti klímy alebo, alebo práv zamestnancov a podobne. Kde je Európska únia, ktorá sa dokáže postaviť takémuto vplyvu korporácií? Má Európska únia v tomto zmysle jasnú a silnú pozíciu, aby bola nezávislá od určitých lobistických skupín? To by mohol napríklad hovoriť Pfizer v súvislosti s von der Leyenovou. Takže na záver, len také zamyslenie, keď vidíte, že takéto silné spoločnosti, a ide o nejakú smernicu Európskej únie, dokážu vytvárať tlaky na vlády, dokážu viesť kampan, kúpiť si think tank, financie nie sú problém. A ovplyvňovať tieto veci ktoré sa týkajú podnikania, ktoré sa týkajú klímy, ktoré sa týkajú sociálnych práv a tak ďalej, tak, e, v iných oblastiach to tak nefunguje? Black Rock, Vanguard a podobne. Najväčší správcovia majú žiadne tajomstvo, ako si delia Ukrajinu a zasahujú do mierových rozhovorov a sú tam dôležitým hráčom. Takže takéto Takáto činnosť pozadí neexistuje, to sú všetko konšpiračné nezmysly, Ve tu nám jasne ukazujú, že skupina veľkých spoločností, ktorým ide o ich záujmy, je schopná lobovať, vplývať, ovplyvňovať, dohodnúť sa, kúpiť si nástroje, PR, think tanky, mediálny vplyv a tak ďalej, aby dosiahli svoje. A čo potom vojny, čo potom prevraty dosadzovanie potrebných figúrok. A tu sa šimečkovci budú zavzdušňovať pri nejakom stole a tá tárať, že všetko je ako transparentné. Len tí Rusy, tí Rusy, tí s tými svojimi hybridnými ťahmi, tí spôsobujú problémy a keď zničíme Rusko najlepšie vyhľadíme z mapy, v ich mozgoch to tak je, len to tak náhlas nepovedia, ale všetko preto robia, tak nastane, neviem, aký raj na Zemi, ale myslím si, že tieto nadnárodné korporácie a tieto silné spoločnosti sa na tým len pousmejú, čo za pajáci z politickej scény a mediálnej sú schopní natárať pri stoloch a pri diskusiách a ešte ovplyvniť aj verejnosť. No a po skladbe sa pozrieme na inú kauzu o tom, ako Spojené štáty uvalili sankcie na cenzorov v Európe. a mediálny wrestling, pokračuje v téme mediálnych záchvevov, vzájomného súboja medzi mainstreamom a alternatívou, ale máme tu aj vzájomný súboj Spojených štátov a um, nepovedal by som, že Európy, tak nám to prezentujú prestitutia žumpalisti. To sú Spojené štáty versus Európska únia versus Európska komisia, Európsky elitári, pretože Spojené štáty predstavitelia, ktorí sú momentálne v administratíve, Americké majú záujem spolupracovať s určitými politikmi, s určitými stranami, a ktorých označujú liberálne kruhy a mainstream za krajine pravicové, konzervatívne, fašistické, tyranské a tak ďalej všelijakými svojimi výrazmi, ale mali by sa pozrieť prvnáde do svojho zrkadla alebo do akéhokoľvek iného zrkadla aby videli samých seba so svojimi tyranskými názormi. A zrazu Spojené štáty prišli a uvalili sankcie na Európanov. A Európska komisia reaguje ostrým vyhlásením. O koho ide? Ide o piatich Európanov, teda európskych elitárov, pre ich nátlak na technologické firmy s cieľom cenzurovať americké názory na internete. A tým sankcionovým osobám zakázalo Americké ministerstvo zahraničných vecí vstup do Spojených štátov. To tu ešte nebolo. Američania obhajujú slobodu prejavu, ale doslova a do písmena, vo vzťahu k euroelitárom a eurotyranom. Americký rezort diplomácie totiž oznámil, že odmietne udeliť víza bývalému eurokomisárovi Thierrymu Bretonovi v rokoch 2019-2024 pôsobil ako eurokomisár pre vnútorný trh, najšiel proti veľkým digitálnym platformám, ale prečo? A štyrom ďalším osobám, ktoré sa podľa Amerického ministerstva zahraničných vecí snažili donútiť americké sociálne siete, aby cenzurovali názory, s ktorými nesúhlasia. Cenzory. Názory, ktoré nevyhovujú euromumii a ľudovým komisárom, ľudovým používam schválne v úvodzovkách, pretože sa nezmohli ani na to, aby si použili iný termín, tak ako bol výbor ľudových komisárov pri vzniku Sovietskeho Ruska. A tá podobnosť, pochopiteľne, aj s ich hviezdičkami, akurát na modrom podkladenie, na červenom, sa náramne podobá. No, ale ďalšími štyrmi osobami, ktoré sa stali teda tými cieľenými osobami amerických zákazov vstupu. Imran Ahmed, generálny riaditeľ organizácie Britsko-amerického centra pre boj proti digitálnej nenávisti, ktorá sa zameriala na sledovanie a potieranie nenávisného a zavádzajúceho obsahu na internete. Viete si už predstaviť? Digitálna nenávist, zavádzajúci obsah. Je jasné, že môžete uražať bielých ľudí od rana do večera. Aj celú ich históriu, aj určité národy, v strednej a východnej Európe. Len máme tu skupiny, ktoré sú nedotknutelné, pochopiteľne ako imigranti, LGBTI, vyvolený národ a tak ďalej. Ale oni môžu chrliť nenávisť. Ale pokračujeme ďalej. Claire Melfordová, ktorá sa podiela na riadení organizácie Global Disinformation Index, pričom sa zameriava na hodnotenie rizik spojených s dezinformačným obsahom na internete. Za dezinformáciu označíte, čo vy chcete a keď vyhovujete elitárom, tak vás budú podporovať. A potom je tu ďalší spolok, Anna Lena von Hodenbergová a Josephine Balonová, ktoré vedú nemeckú organizáciu Hate Aid. A tá podporuje obete nenávistných útokov a bojuje proti nenávistnému obsahu online. Zase viete určitým obetiam nenávisných útokov, pretože obeteľ nenávisných útokov je aj napríklad matka detí v Nemecku, ktorá organizovala ženy, aby protestovali proti tomu, že ich imigranti obťažujú, útočia na nich a hrozí im znásilnenie a útoky, tak jej antifa za odmenu hodila do detskej izby zápalnú fľašu. Ale takto nebude obeť nenávisných útokov, lebo má držať hubu a keď ju niekto obťažuje, má vyhovieť, pokiaľ ide samozrejme o oblácujúceho imigranta niekde z Afriky alebo z Ázie. Takto si predstavujú oni obete, kto je obeť a kto nie je obeť. No ale pokračujeme ďalej, pretože vo vyhlásení ministerstva amerického sa uvádza, títo radikálni aktivisti a neziskové organizácie, ktoré sa stali zbraňou, Podporili cenzúru zo strany zahraničných štátov, vždy namierenú proti americkým rečníkom a americkým spoločnostiam. A tieto, na tieto osoby sa vzťahujú výzave obmedzenia a bude im zakázaný vstup do krajiny. Mark Rubio sa vyjadril, príliš dlho ideológovia v Európe vedú organizačné snahy o donútenie amerických platformiem, aby trestali americké názory, s ktorými nesúhlasia. Trumpová administratíva už nebude tolerovať tieto hanobné činy, hanebné činy extrateritoriálnej cenzúry. Európsky cenzory, európsky a ich noh sledí budú určovať, čo môžu ľudia písať, čo si majú myslieť a o čom môžu informovať na sociálnych sieťach. Bývalý komisár Breton, jeden z strojcov nariadenia EU o digitálnych službách, DSA, to je ten akt o digitálnych službách v podstate cenzúra, Tvrdí, vzhľadom na politiku Washingtonu a tie sankcie, že to je hon na čarodejnice ako v období mekarizmu v 50. rokoch, keď v Spojených štátoch boli skutočne vyšetrovania a čistky zamerané na osoby, ktoré podozrievali z napojenia na komunistov, ako v rámci obal z nejakých komunistických zásahov. No akurát Breton e, použil pekné prirovnanie, ale keď sa pozrieme na ich metódy a nástroje, tak oni práve že pripomínajú 50. roky. Aj so svojím progresivizmom a woke. Pretože zakazujú, obmedzujú ľudí, ktorí nemajú ich názory, ktorí sa nestotožňujú s ich chymerami, s ich fantáziami a s ich propagandou, tak robia to isté. Prenasledujú tých ľudí, odstavia ich zo spoločenského života a vedú proti ním mediálne kampane. Takže súdruh komisár Breton, eurosúdruh komisár, schytal len to, akými špinavosťami plánujú ovplyvňovať Európanov. No ale mnohí s tým budú súhlasiť. Vidíme to aj na našich námestiach. Celý nadšený z európskej handričky, len preto, lebo je to bruselská múmia. Ale nariadenie DSA má podľa Bruselu za cieľ bojovať proti nenávistným prejavom či dezinformáciám na internete. Ale Trumpová administratíva hovorí niečo iné. DSA obmedzuje slobodu prejavu a zaťažuje americké technologické spoločnosti. Prípad DSA na základe DSA, teda aktu o digitálnych službách, uložila Európska komisia začiatkom decembra pokutu vo výške 120 miliónov eur sociálnej sieti X miliardára Ilona Maska a obvinila ho z porušenia pravidel transparentnosti. Opäť, nemusíte mať radi maska, ani ho obdivovať, alebo zatracovať, ale princíp. Sociálna sieť X, nepáči sa vám, aké sú tam názory. Nekomu sa nemusí páčiť, čo je na TikToku, na Instagrame, čo je na Facebooku, čo je na YouTube a tak ďalej. Tak tam nechoďte, to nepozerajte, nečítajte. A vyberte si, čo chcete čítať, alebo odkiaľ chcete čerpať, kde si chcete robiť podcasty a podobne. Takže v nedávno zverejnenej národnej bezpečnostnej strategii Trumpova vláda uviedla, že európsky lídri, elitári, tyrani, Cenzurujú slobodu prejavu, potlačajú opozíciu a presadzujú imigračnú politiku, ktorá vedie k rozkladu civilizácie v Európe. No ako o tom pochybujú v denníku, len to je ich vec. Ak o tom pochybujú Šimečkovci, a neviem, cigánikové v SAS alebo čo, to je ich vec. Ale to, že Trumpová vláda tvrdí to, čo si mnoho Európanov myslí a mnoho politických predstaviteľov, a rôznych politických subjektov, že tá imigračná politika vedie k rozkladu civilizácie v Európe. Je fakt. Zarazu sa už prijímajú opatrenia. Predtým sa otvárala náruč, Merkelová tárala, čo všetko dokážeme a tak ďalej, ako to zvládneme, ako sme schopní. A dnes hľadajú štáty možnosti remigrácie, ako ich poslať preč, ako stanoviť nové pravidlá, ako ich dostať z Európy. Zaujímavé, to nevedeli predtým? Preventívne zabraniť tomu, aby sa tu nahrnuli státisíce, milióny, ktoré nepracujú, nevzdelávajú sa, nechcú byť súčasťou spoločnosti, utekajú pred vojnou, ale vnášajú tu vojnové prvky, utekajú pred akýmsi útlakom, ale vnášajú tu náboženskú neznášanlivosť a nenávisť. A teraz sa to rieši. Kde boli predtým? Neuvedomovali si následky? Nie, podielajú sa na rozklade civilizácie, keď sa tu vo veľkom rečni o vlasti zrade, tak toto je eurozrada. Zničenie Európy. Ak niekto pochybuje o výmene obyvateľstva, tak potom je slepý, alebo, neviem, pohybuje sa niekde vysoko v Alpách a nevidí, čo sa deje skutočne, alebo vysoko v horách a žije si svoj život nejaký a nevidí, čo sa deje, alebo uteká z, to, z tých miest, alebo z tých megapólys a podobne a nevidí, čo sa tam deje. Takže, Spojené štáty kritizujú zákon o bezpečnosti na internete, aj ktorý je vo Veľkej Británii, pretože to je britský ekvivalent DSA. A takisto sa snaží zaviesť určité požiadavky na moderovanie obsahu na sociálnych sieťach. Breton a zhodovokonci na sieti X, čiže Eurosudruh bývalý komisár, Napísal, že 90% demokraticky zvolených členov Európskeho parlamentu hlasovalo pre DSA a všetkých 27 členských štátov Európskej únie túto legislatívu jednomyselne schválilo. Čo je to vizitka? Že 90% členov Európskeho parlamentu sú stádo. Stádo, ktoré poslúži kedykoľvek tyranom. A jedno... Či sú zľava sprava, pretože som hovoril o Európskej ľudovej strane, potom sú socialisti, potom sú zelení, potom sú ľavicovi a tak ďalej. A všetci sa krásne spoja. Krásne sa spoja v tom, ako ovládať a kontrolovať Európanov. Všetkých 27 členských štátov. No, také to, takýchto premiérov máme a prezidentov v rámci danej Európskej mumie, že s týmto súhlasili. Pokiaľ ide o tých, na ktorých je zameraná, zamerané e, obmedzenia vstupu do Spojených štátov a pokiaľ ide o výzovú politiku, Platforma X, bývalý Twitter, dnes X, už v 2023. podala na Ahmedovú organizáciu, to je to Britsko-Americké centrum pre boj proti digitálnej nenávisti, žalobu, že toto centrum vedie zastrašovaciu kampaň, aby odradilo inzerentov. To sú ich, ich nástroje Libiotov, to je aj u nás, aj v Českej republike, demagogéska ja čo ja viem čo. Ako od, zastrašiť inzerentov, pozrite sa, kam dávate reklamu. To sú nebezpečné stránky a tak ďalej. A federálny súdca pre Severný ovod Kalifornie žalobu platformu ich zamietol. Ale je tu odvolanie, ktoré sa prejednáva na inom odvolacom súde. Pokiaľ ide o organizáciu Balónovej a Fun Hodenbergovej, to je ten Hey Rate. Organizácia založená za účelom potierania konzervatívnych skupín, čiže názory, ktoré im nevyhovujú, automaticky označia za nenávisť. Dokonca Hodenbergova širila petíciu za silnejšie presadzovanie DSA, čiže eurocenzúry, a uvádzala, že to nám hrozia dezinformácie od pravicových extrémistov. A hlavne to bolo s voľbami v jednotlivých členských krajinách Európskej únie a v USA. Takže dostávame sa k tejto praxi, čo sú to za organizácie, proti čomu vlastne bojujú a chcú zachovať súčasné status quo a súčasné vedenie týchto euroelit. Ale čomu teraz veriť, čomu neveriť, keďže fenomen deepfakeov je samozrejme veľmi aktuálny a dokonca sa v tomto roku posunuli na vyššiu úroveň. Samozrejme, sú kvalitnejšie a viac masovo dostupné. Deepfakey, digitálne napodobenie na tvári hlasov a vystúpení reálnych ľudí. A pribúdajú. A tá hranica medzi skutočným a umelým obsahom sa rozmazáva postupne. Práve tento rok bol zásadným zlomom. A stále častejšie sa využívajú nástroje na manipuláciu, podvody a šírenie, ale skutočných dezinformácií. A do deepfake dokáže oklamať aj pozorných divákov. Pre väčšinu ľudí sú už prakticky nerozoznateľné od skutočných náhrávok. Niekto si povie, ja som odborník, uvidím to na prvý pohľad. Tak keď si odborník, dobré, ale množstvo ľudí to nezistí. Tých niektorých prípadoch zlyhavajú aj dokonca aj inštitúcie, ktoré sa spoliehajú na také svoje overovacie postupy. Podľa odhadov kyberbezpečnostnej spoločnosti DeepStrike sa počet deepfakeov dostupných online zvýšil pol milióna v roku 2023 na 8 miliónov v roku 2025. Zmysli také typické chyby, ako blikanie obrazu, neprirodzené linie okolo oči, úst, ktoré kedysi boli varovným signálom. Ďalším faktorom je klonovanie hlasu. Žumela inteligencia potrebuje len niekoľko sekúnd nahrávky, aby vytvorila presvedčivý hlasový klon so správnou intonáciou, rytmom, emóciami aj pauzami. A tretí dôvod je dostupnosť nástrojov. Tá tvorba deepfakov už nie je len domenou špecialistov. Rôzne spotrebiteľské platformy a nové generácie modelov umožňujú vytvoriť realistické video či audio v priebehu minút bez nejakých mimoriadných technických znalostí. Stačí textový opis, umelá inteligencia a máte falošný obsah, a ktorý môže mať masový vplyv. A ten obsah sa šíri rýchlejšie, než ho môžete overiť. A namiesto opred vytvorených nejakých videí už nastupujú digitálni herci, ktorí dokážu reagovať na otázky, meniť správanie, prispôsobovať sa situácii. No a v takomto prostredí sa spoliehate na svoj ľudský úsodok, no ale či to zvládnete alebo nie, takže tuto je vidieť, čo všetko sa dá vyrobiť jasné, niečo je do očí bijúce, dáte šimečku, ktorý bude kritizovať imigráciu, jasné, že tomu nebudete veriť. Ale je to on, vystupuje tam, je to jeho hlas, je to jeho gestikulácia, je to jeho mimika. No ale už logika veci vám dá, že tento človek nebude obhajovať tieto veci, alebo naopak vyberiete si niekoho konzervatívneho, ktorý vám bude tvrdiť, že deal je úplne úžasná vec a spasí planetu, takisto tomu. Ale v iných veciach vás to môže zmiasť. A keď sa to chrli vo veľkom množstve, No tak to manipuluje verejnosťou. Takže deepfake je teda samozrejme veľký nástroj a to kritické myslenie je teraz vystavené ešte oveľa väčšiemu náporu. A po skladbe si povieme o veľkej bitke medzi X a EU. Zbývala, a Ztrati. Je jenom jeden svät a jenom jedno nebe. Kolik nám zbývá dnů, proč je len objedná a iný platí? Stavby ze silných slov, co přetrvali věky. Nemá cenu čekat na zázrak, No, sam ešte bol. Si. Dúvera tišší úspěchú, niekde se stá chyba. Mm. Všichni sme bez viny a každý z nás má svůj podíl. Pravda se neříká jenom když se to hodí. Vedeta kolem nás je trochu nečekaná, ale nikdy nebezpečná. Tu nenechme si ľah, tu nenechme si ľah. Stačí jen pochopit, že tu na nás záleží. Nemá cenu čakať na záleží. Kolem nás je trochu nečekaná, ale nikdy nebezpečná. Silhá, silhá, silhá. Stačí jen pochopit, to na nás záleží. Yeah. Tak kona nás, je trochu načeká a mediálny vrestling pokračuje a vy môžete od 21.30 telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Hovoril som o veľkom zápase X vs. EU. Spomínal som už Digital Services Act, čiže akt o digitálnych službách z roku 2022 No a tento Európsky zákon umožnil, že Európska únia dala tú spomínanú pokutu sociálnej sieti X Ilona Muska. Ale Elon Musk reagoval slovami, že Európska únia by mala byť zrušená a uviedol, že počet stiahnutí aplikácie X v európskych krajinách následne dosiahol rekord. Veď to je jasné, keď vám euroelitári a eurotirani tzv. liberálneho typu začnú hovoriť o tom, že táto sieť si zaslúži pokutu, lebo je tam nedostatočná transparentnosť, lebo neposkytujú prístup k dátam a tak ďalej, a že užívateľ siete nebol overený. A vy nemusíte veriť tomu, čo je na e, sieti X, ale môžete ju navštíviť, môžete zvážiť sami. Ale najradšej by takýto bretonovci a títo ľudoví komisári by vás najradšej viedli za ručičku a povedali, toto čítaj, toto nečítaj, tomu never vôbec, tomu ver, no to môžu, ale pokiaľ ide o malého človečika, ktorého vychovávate a vychovávate ho pozitívnym vzorom. To je takisto otázka, čo považujete za pozitívny vzor. Ale dospelých ľudí, ktorí by už mali mať určité vedomosti, tak nemuseli sa venovať štúdiu, to je pravda. Niekto sa nezaoberá ani medzinárodnou politikovaní situáciou. Ale to nevadí dôležité, aký je človek. Ale pokiaľ chce niekto určovať, čo si vy máte myslieť, čo si vy môžete prečítať, a nedôveruje vašej inteligencii, no tak potom je problém so samotným demokratickým princípom, lebo potom naozaj určíme, že kto môže voliť, kto môže čo čítať, kto môže písať, kto nemôže písať a podobne. A pokiaľ ide teda o Európsku úniu, ako Elon Musk hovorí, tak zrušte Európsku úniu. A sieť X potom znemožnila účtu Európskej komisie zadávať reklamy. Navyše, čo prezradil Elon Musk? A to nejde o kult Ilona Muska, Ide o to, že tie informácie, o čom vypovedajú, že v 2024, teda minulý rok, mu Európska komisia ponúkla tajnú dohodu, už nie je tajná, podľa ktorej nedostane sieť X žiadnu pokutu, pokiaľ akceptuje návrh komisie, že bude v tichosti cenzurovať vybrané príspevky. A podľa Maska ostatné sociálne siete dohodu akceptovali. Že by si to vymyslel? Že by v Európskej komisii sedeli tak čisté charaktery, že by sa neznižili k cenzúre? No to určite, ale tomu tak môže veriť, ja neviem, nejaký fanaticky oddaný volič progresívnej sekty. Alebo inej strany, ktorá rôzni naďovci a matovičovci, ktorí si myslia, že v Európskej komisii sedia absolútne európske charaktery. Takisto nezávislí, no, nezávislí skutočne nezávislý nezdeníkajú na Sme. Upozornili na list, ktorý komisár Európskej únie poslal Ilonovi Maskovi v auguste 2024. A v liste hovaroval, že si má dať veľký pozor, pretože jeho rozhovor s tedajším kandidátom na prezidenta Donaldom Trumpom bude dostupný aj pre užívateľov v Európe a armáda kontrolorov. Bude starostlivo sledovať, či sú občania Európy chránení pred vážnymi škodami. No tak taký rozhovor s Donaldom Trumpom môže spôsobiť abnormálne škody. No ale to si zase povedzme. Aj rozhovor so Zelenským môže spôsobiť maximálne škody, pokiaľ ide o informovanosť o konflikte. A rozhovor s von der Leyenovej môže spôsobiť abnormálne škody a veľmi vážne, pokiaľ ide o vnímanie pandémie. Alebo rozhovor s so Ošimečkom môže spôsobiť škody, pokiaľ chcete reálne vnímať, čo sa deje v Európe a na Slovensku. A pokiaľ ide o diverzitu názorov, oni majú radi to slovo diverzita, rozmanitosť. Ale tá rozmanitosť musí byť len v tých mantineloch, ktoré stanovili liberálni tyrani. Libiotie aj armáda liptardov. Stefan Miller je vysoko postavený poradca prezidenta Trumpa a tlačové oddelenie Bieleho domu uviedlo, že... On môže pokojne prísť do televízie CNN, aby reagoval na klamstvá, ktoré televízia vysiela. A keď sa CNN pýtali, v akom programe a na akú tému, tak im odpovedali, že v, akýkoľ, v akomkoľvek čase a na akúkoľvek tému. Televízia CNN odpovedala, že nemá záujem. Čiže to nie je čierna listina, samozrejme to nie je čierna listina. Ale teba, Stefan Miller, nepustíme do vysielania, Lebo my vieme, čo by sme mali, ako čím máme nakrmiť svojich divákov. No a pozrieme sa ešte na Wikipédiu. Mnohí samozrejme už kašľú na Wikipédiu ako zdroj informácií. Máme tu Grokypédiu, ani tá nemusí vyovoriť, ale ten samotný proces, ku ktorému došlo. Čo sa stalo z Wikipédie? Moderátor programu American Health Leaders mal rozhovor so spoluzakladateľom Wikipedie Lerym Sangerom, ktorý sa vyjadril, on spoluzakladateľ, Wikipedia je ovplyvnená infiltráciou ľavicových síl od samého začiatku. Je to postupný proces, ktorý sa ale veľmi urýchlil po prvom nástupe Trumpa do úradu po voľbách v roku 2016, hovorí Sanger, spoluzakladateľ Wikipedie. Wikipedia sa jednoducho pridala k ostatným mainstreamovým médiám a rezignovala na zásadu neutrality a objektivity. Či ju používate alebo nepoužívate, mnoho ľudí ju ešte stále používa, ale samotný spoluzákladateľ povie, nie je neutrálna a nie je objektívna. A v posledných piatich rokoch podľa neho zaujaté informovanie internetovej encyklopédie je zreteľne viditeľné pre každého. Dnes si ľudia postupne uvedomujú, že Wikipedia na mnohých stránkach, nie na všetkých, ale na mnohých, funguje v podstate ako propaganda. To si myslel Larry Sanger, ktorý asi vie, o čom hovorí, keď to spolu zakladal. Ale zároveň hovorí, stránky, ktoré nemajú žiadny politický podtext a netýkajú sa progresivistických tém, alebo nie sú v tom zmysle dôležité, si stále ešte udržujú neutrálny tón. Názor Sängerov. Ale Elon Musk, viem, ja mu často ho spomínam, ale v mediálnej sfére sa inak nedá o nespomenúť. Nová online encyklopédia, je tu Grokypedia, ktorú spustila spoločnosť Elona Muska XAI. A len pre zaujímavosť, sú tam materiály o udalostiach na Ukrajinskom Majdane v roku 2014, ktorý inde nie sú. Tieto informácie boli v západných médiách a na Wikipédii roky cenzurované. Hovorí o tom. Ivan Kačanovský je to politolog z Otavskej univerzity. A podľa mena je to samozrejme určite ruský agenda, ja neviem, nejaký Putinov štváč a tak ďalej, pretože vieme, že tieto zdroje sú nepriateľné, nech povedia čo, čokoľvek. No a Kačanovský, ktorý sa udalostiami, ale na Otavskej univerzite pôsobí, sa zaoberá udalosťami od februára 2014 už celé roky, tak uviedol, že táto nová platforma, Grokypedia, neznamená, že ju máte nekriticky obdívať, k tomu sa o chvíľu dostaneme, poskytuje v tomto prípade ucelenejší obraz strelby na Majdane na rozdiel od Wikipédie, ktorá podľa neho zámerne vynecháva dôležité dôkazy. K Rokipédia má úplnejšie informácie o masakre na Majdane. Sú založené na akademickom výskume, ktorý bol na Wikipédii cenzurovaný. Čiže nejde o obdiv k Wikipédii alebo zatracovanie, nejde o to, že teraz budeme všetci čítať v rokipédiu, ide o to, prečo boli materiály cenzurované, pokiaľ ide o majdan. Svedectvo viac než 800 účastníkov protestu. Synchronizované s videami a časovou osou streľby potvrdzujú, že ostreľovači strieľali z budov držaných protestujúcimi. Všetko naznačuje, že prvky opozície alebo s nimi spojené skupiny uskutočnili operáciu pod falošnou zastavou, aby eskalovali konflikt a ospravedlnili odstranenie prezidenta Viktora Janukoviča. Toľko hovorí Kačanovský. Spoločnosť XAI začiatkom novembra oficiálne spustila Grokypédiu, čiže akúsi alternatívnu online encyklopédiu, ktorá je venovaná voľnému prístupu k informáciám. No ale teraz Zamyslenie sa nad jednou aj druhou. Walker Larson je autor z portálu Epoch Times, ktorý hovorí o tom, ako Elon Musk 27. oktobra 2025 spustil online encyklopédiu Grokypedia, ktorá je generovaná umelou inteligenciou a ktorá má konkurovať Wikipédii. A Muskovo rozhodnutie vybudovať alternatívu Wikipédii vychádza z nespokojnosti mnohých ľudí, čo vnímajú Wikipédiu ako ľavicovú zaujatosť. So do jej spoluzakladateľ Sanger. Ale teraz už aj Grokipédia čeli podobným obvineniam zo so zaujatosti. Zaujatosti, ktorá sa krie s maskovými osobnými názormi. No a v tomto boji o informácie sú, sa pretinajú rôzne problémy, ktoré sú aktuálne. Súčasná kultúrna vojna politická polarizácia, ťažkosť určovania pravdy v digitálnom opare internetu, pretrvávajúca stopa ľudskej zaujatosti. Každý je zaujatý. Aj tí, ktorí sa neviem ako hrdia nejakými apolitickými názormi, sú určitým spôsobom zaujatí. Je to v ľudskej povahe. Klobúk doľu, to absolútne nie. A skutočnosť, že aj v tejto informačnej ére strážcovia prístupu naďalej ovplyvňujú a formujú ľudské myslenie. Takže tento autor si kladie otázku, Walker Larson si kladie otázku, aká je budúcnosť pravdy v digitálnom veku. 10 ročia patrí Wikipédia k najnavštevovanejším webom na svete. A je najpoužívanejším zdrojom informácií prakticky o akomkoľvek, o akomkoľvek mysliteľnej téme. To znamená, že Wikipedia formovala a utvárala presvedčenie ľudí o svete viac ako ktorýkoľvek iný jednotlivý zdroj. To je obrovská moc. Spomínaný spoluzakladateľ projektu Larry Sanger, ktorý v 2002 ju opustil a uviedol, že Wikipédiu ovládli anonimní editori, ktorí platformu využívajú na presadzovanie vlastných ideologických názorov. S podporou stále viac ľavicovo orientovaného vedenia organizácie. A ako uviedol, veľmi skoro sme sa dostali do hľadačíka mocných ľudí ktorí sa snažili ovládať naratív. Postupne sa skrutky uťahovali a okruh názorov, ktoré boli na platforme povolené, sa stále viac zúžoval. Opäť, mocní ľudia. Kto sú tie mocní ľudia, ktorí ovplyvňujú Wikipédiu, že aj spoluzakladateľ musí odísť, pretože sa tam presadzuje určitý naratív, to znamená určitý názor, určitá propaganda, ktorá im vyhovuje. No a táto cenzúra vlastne zahrňala zaradenie konzervatívnych médií na čiernú listinu, kde boli vyhlásené za nepripustné, pretože nie sú spolahlivými zdrojmi pre články. Áno, spolahlivým zdrojom bude Zalenský, ale nebude Kačanovský. A prečo si nemôžeme prečítať a vnímať aj čo hovorí Zalenský, aj čo hovorí Kačanovský a zamyslieť sa nad tým. Takže... Samozrejme, Sanger hovorí o tom, že aby sa Wikipédia stala znovu dôveryhodným a objektívnym zdrojom informácií, musí zaviesť určité rozhodujúce reformy. To znamená umožniť konkurenčné články v danej téme z rôznych perspektív, zrušiť čiernu listinu zdrojov, umožniť verejné hodnotenie článkov a návrat k politike neutrality. Zároveň je spustený web Encyclosearch, ktorý čerpa zo 65 rôznych online encyklopédií, vrátane Wikipédie. To spustil on teda, Sanger, spustil tento web Encyclosearch a dúfa, že táto rozmanitosť zdrojov a umožní získať také objektívnejšie porozumenie tém, o ktorých sa snažíte niečo dozvedieť. No ale potom je tu Grokypédia, ktorá je teraz pod paľbou pre údajnú zaujatosť. Musk tvrdil, že pôjde o masívne zlepšenie oproti Wikipédii, že bude zbavená propagandy, zaujatosti. Ale kritici obvinujú teraz Grokypédiu z propagácie pravicových, už hovoria o konšpiračných teóriách. A niektorí vyjadruje obavy z toho, že Grokypédia, Grokypédiu píše veľký jazykový model umelej inteligencie a nie ľudia. To znamená, že sú tam nepresné informácie, ktoré si AI, umelá inteligencia, vymýšľa bez opory v realite. A to, čo Wikipedia i Grokipédia vlastne odhaľujú, je skutočnosť, že pod fasádou otvorených informácií existujú mocní stražcovia, ktorí sa snažia formovať verejnú mienku. Tak, či onak. V prípade Wikipedie sa presadzuje určitý svetonázor, akejsi bezmennej byrokracie a armáda anonymných editorov a aktivistov. A v prípade Grokypedie ťaha za nitky vlastne výstredný technologický miliardár, ktorý využíva umelú inteligenciu k vytvoreniu informačného zdroja, ktorý väčšinou ladí s jeho vlastným presvedčením. No ale kde je v oboch prípadoch akási transparentnosť alebo objektivita? V závere, autor sa vlastne dopracuje k myšlenke. Oni Tí stražcovia poznania existovali vždy. Či to bola Cirkev v stredoveku, potom ďalšie formy a podobne. Ale aj dnešná takzvaná liberálno-demokratická spoločnosť používa nástroje na totalitný dohľad nad informáciami. A po skladbe sa môžeme venovať mailom a telefonátom. Yeah. Keď sa chceš dobre mať, tak musíš ísť keď sa dobre mať, tak musíš ísť keď sa dobre mať, tak musíš ísť keď sa dobre mať, tak musíš ísť tekať, keď mať, no, 3, Ludia sú Hrnú sa do Európy, ale je ich tu už dost. Niekto ich to podporuje, iného však chytá zlost. Keď tak musíš tak sa musíš Keď sa seš ¡Por Ty naprawdę tak musisz już czekać kiedy chcesz Takže zóna nám zaspievala, že musíme utekať, kam by sme už len utekali, ale text je na zamyslenie samozrejme a je veľmi aj výstižný. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a svoje maily písať na adresu studiozavináč Budem sa venovať mailom, ak bude telefonať na prednosť technik, Peťo ma upozorní. Takže prvá otázka, poslucháč Peter... Na dnešnom stave spoločnosti sa významnou mierou podieľajú práve televízie 30-ročným vymývaním mozgov. Zaročená správa v mainstreame je podaná ako pravdepodobná alebo údajná informácia. Všimnite si slovník progresívca, ktorý s vami nesúhlasí, je plný vulgarizmov. Sú rozvrátené základné hodnoty zdravej spoločnosti, mladší nemajú úctu ku starším, hlupáci sú plní sebavedomia. Cnosti sa nahrádzajú neresťami. Kedy toto skončí? Musí prísť nová generácia a štúrovcov, aby zdvihli ducha národa z prachu, vráti sa morálka do spoločnosti. Tento zápas, by som povedal, je tu väčšie. ako Aj generačné problémy, ktoré sú, samozrejme, aj predtým to bolo, pokiaľ ide o autority, o generácie, ale myslím si aj ja, že je Momentálne je tak rozdelená spoločnosť, čo samozrejme vyhovuje, ľahšie sa vládne, to už sa vš je všeobecne známe. Rozdel a panuj a rozdelená spoločnosť sa ľahko ovláda, štvú sa jednotlivé skupiny proti sebe, no a niekto z toho mimoriadne ťaží. Pokiaľ ide o televíziu, veď vidíte, že to je jedno, ktorá televízia to je, či verejnoprávna, či súkromná, či je to v susednej Českej republike alebo u nás, keď si zoberieme náš mediálny priestor. A na druhej strane mladí ľudia už ani nesledujú televíziu, viete, sú na sociálnych sieťach, sledujú rôzne podcasty, tam je to tiež, by som povedal pod kuratelou progresívnych a liberálnych síl, ktorí spracovávajú teda mladých ľudí, ale ano, hrubne tá debata nie sú argumenty, väčšinou je to okamžite o vulgárnostiach, o spochybňovaní oponenta, nevysvetľuje sa, že prečo si myslím to a to, ale automaticky už to poznáme. Dezolát, Putinov agent, konšpirátor, fašista a tak ďalej. Druhá strana zase môže používať, ja tu tiež používam očité výrazy, ale myslím si, že e, nie sú také nejaké vulgárne ako Libiot a Liptard, pretože tá druhá strana používa, až by som povedal, vulgarizmy. Toto sú skôr také, také termíny a tá údenosť je skrytá v tých skratkách, ale zodpoveda mentalite tých, ktorí kritizujú každého, kto má odlišný názor. A kedy sa to skončí, to máte väčší boj dobrá a zlá, ako by sa to dalo povedať. Takže ideálny stav, samozrejme, že nikdy nenastane, ale taký ten zmier spoločnosti, na rozdiel od teraz agre vyhrotenej agresivity, uh, v súčasnosti nevidím to optimisticky, určite nie v budúcom roku 2026 a vždy príde nejaká nová generácia. Vždy máte aj v histórii obdobie úpadku, neviem, či uh, už takých obetavých ľudí ako Štúrovci, čo predpoklada samozrejme, že nemáte rodinu, nemáte závisky, záväzky, pretože ste vydierateľní, ste prenasledovateľní, tlačiť na vás môžu cez rodinu, cez deti a tak ďalej, ale sú aj ľudia, ktorí to dokážu aj v rámci rodinného prostredia a súčasná zvrátenosť, byť single, nemá deti nezaťažovať planetu, nemá nič spoločné s tým, že chcete kultivovať spoločnosť. To sú také filo, falošné ideály e, Green Dealu a rôznych týchto progresívnych, by som povedal, pometeností. Takže pozdvihnúť ducha vrátiť morálku do spoločnosti to je jedine zmenou spoločenských pomerov. Tie spoločenské pomery možno meniť v rámci vzdelávacieho systému, v rámci politickej scény, ale v súčasné rozloženie síl si myslím, že potrvá to ešte určitý čas, kým dojde k nejakej výraznej pozitívnej zmene. A nie som celkom presvedčený, že to pôjde nejakou veľmi pokojnou cestou, alebo skôr naopak. Ale v histórii boli vždy obdobia úpadku obdobia rozmachu, ale nemyslím len materiálneho, aj duchovného. A určité negatívne javy sa zmiernili, no a potom znovu vypukli. Takže povedal by som, že žiaľ, je to taký väčší kolobeh a my sa nachádzame teraz, tak ako sa to často prirovnáva, aspoň pokiaľ ide o Európu, to je rozklad Rímskej ríše a ten totálny úpadok a rozklad. Čo príde po ňom, je veľmi otázne, ale myslím si, že... Záleží na každom aj z nás, ako pristupujeme k tomu, čomu veríme, o čom diskutujeme, v akej spoločnosti sa pohybujeme a za čo sa angažujeme. Alebo potom, čo vyhovuje aj každej politickej sile, aj systému, totálna pasivita. Že sa ľudia jednoducho na všetko vykašľú a vedú si nejaký svoj súkromný život bez ohľadu na ostatných. To je tiež úpadok spoločnosti, to je tiež, by som povedal, rozklad, chaos. No ale to sú tie nástroje, ktoré vedú k ovládaniu. A kým to značná časť ľudí nepochopí, nikdy nemenila spoločnosť väčšina. Bola to vždy menšina vzdelaných, kultivovaných ľudí, ktorí dokázali získať podporu svojimi myšlienkami. Takže v duchu štúrovcov môžeme odkazovať na tradície, ale práve preto aj vidíte v súčasnosti, že sa popiera história, zosmiešňuje, znevažuje. Štúra si dajú na obálku týždňa v gardistickej uniforme s dvojkrížom. Teraz Čengel, solčanská režisérka nakrúca film o Štúrovi a Adele Ostrovckej, to som zvedavý čo z tohto bude to je tiež produkt, čo naša umelecká sféra produkuje, pretože táto Čengel Solčanská režisérka, tam mala viacero rozhovorov, no fanatička SDKU, fanatička PS a v tomto duchu teda vníma aj históriu, nakrutila tiež rôzne filmy, nehovoriadz o, o, o agende LGBTI a podobne, takže obávam sa, aby Adela Ostroľucka nebola lesbička a Štúr nebol homosexuál, alebo aby tam nebolo nejaké, nejaká progresívna propaganda, no, a takisto závisí od divákov, či to budú vnímať a či jej uveria. Ale to je umelecké dielo. Takže necháme sa prekvapiť, pokiaľ ide o Štúrovcov. Jaromír, dôchodca z antidegresívneho kúta Bratislavy. Tak Jaromír píše... Dovolil by som si v súvislosti s tým, o čom ste rozprávali v prvej časti relácie a teda, že doteraz musia všetci daňoví poplatníci v dôchodcov znášať a trpieť neúplné až nekorektné informovanie verejnosti o dianí u nás a vo svete kanálmi prosystémových médií nasledovné. Niekedy v prvých mesiacoch tohto roka sa sa dovolal do živého vysielania slobodného vysielača jeden poslucháč, ktorý povedal, že otec súčasnej rediteľky STVR otváral dvere pánovi Sorosovi a teraz to zjemním a jeho agendu aj do mainstreamových médií. Takže sa nečudujme, že médiá financované zo štátneho rozpočtu kráčajú v starých šľapajách vytvorených protinárodnými globalistickými figurkami. Ďakujem za reláciu, ktorú si nikdy nenechám ujsť a prajem vám do kotolne Slobodného vysielača a poslucháčom veselého Silvestra a do Nového roku pevné zdravie, mier a naplnenie očakávania, aby všetky negatívne nástroje globalizácie boli rozpustené v pravde. Ďakujem za toto želanie aj pre všetkých, ktorí v rámci Slobodného vysielača pôsobia. Takisto Slobodný vysielač, aspoň pre mňa, znamená to, že Môžeme mať aj rozdielne názory, ale e, ľudia tu dostávajú priestor. Bez toho, aby boli nejaké ideologické alebo názorové výhrady, kto je ako zameraný. Je to na poslucháčoch, aby si vybrali, koho chcú počúvať, komu chcú dôverovať, komu nie. Ale vrátim sa teda k tej televízii. Áno. Samozrejme sú rôzni ľudia, ktorí poslúžia komukoľvek, kedykoľvek, keď ide o osobný prospech. Či to bolo včera HZDS, či to potom bude nejaké SDKU, alebo to bude nejaká SASKA, alebo akákoľvek politická strana, či to bude Kolár, alebo ktokoľvek. Keď je z toho prospech, tak poslúžim. Žiadna novinka, nebudem túto rodinku ktorá sa tu spomína, priolnávať k ale ty tiež financovali aj Britániu, aj Napoleona, v súvislosti s Vaterlom, čakali na informáciu, vypustili úplne zavádzajúcu a už tamto začalo s tou manipuláciou a bolo im to úplne jedno, či to bude Napoleón, nebude to Napoleón, či britské imperium zvíťazí Jednoducho vyťažia zo všetkého. A toto je prípad, myslím si, aj tohto rodinného klanu, ktorý sa pohybuje na rôznych politických pozíciách. A dôležité a rozhodujúce je, že žiaľ vedia si získať dôveru takých síl, onakých síl a vyťažiť pre seba a pre svojich amigos to najlepšie, čo sa dá. A to sú peniažky. Peniažky a vplyv. A tam nejaké zásady alebo princípy nebudú. Ono to chvíľu tak vyzerá však report, keď ste čítali alebo čítate. Je to iné zameranie ako denník. Ale opäť to prirovnám nám k minulosti a ja nebudem citovať určité dielo, ktoré je zatracované a spochybňované. Vy musíte mať aj zamestnávateľa, aj šefa odborov. Mať svojich ľudí aj medzi zamestnancami, aj medzi majiteľmi firmy. Aj medzi jednou armádou, aj druhou armádou. Aj na ľavici, aj na pravici. A? vyťažíte z toho maximum pre svoj kšeft. V malom, to je otázka Slovenska, samozrejme, a súčasného vedenia STVR a všelijakých prepojení a vo veľkom, to čo tu už bolo spomínané, veľký správcov ja majetku BlackRock. BlackRock rokuje tak s čínskymi komunistami ako s európskymi komisármi. To je úplne jedno. Hlavná je tá moc a pozícia a finančné možnosti a vplyv tam sa to ideologicky nerieši. Takže myslím si, že aj spomínaná súčasná riaditeľka aj jej ocko, ktorý bol tiež povestný svojimi rôznymi aktivitami, nemajú žiaden nejaký ideologický problém alebo názorový postoj, alebo nejaké politické zameranie. No ale súčasné vedenie je také, aké je. A ako som spomínal, nemenovaný zdroj, ktorý je dobre informovaný a vyzná sa v tom, nám posunul aspoň určité informácie. Dobrý večer. Do Bez Peter, spíš, máme telefón do štúdia, Hude. Nech sa páči. Hovorte. Dobrý večer. Tu je Jarubanská Bystrica. Uh, chcel by som sa spýtať pána Hudia na taký politologický termín. Počujete ma? Áno, áno, počúvam vás. Hovorte. Že, uh, ktorý sa používa v médiách a to je, že centristi alebo uh, centristická strana, tuším, že. No, používa tu napríklad pán Chmelár, ale aj ďalší, títo politológovia a napríklad e, spomínajú to s takými stranami, tuším, ako bola, alebo ako je Macron, a takéto, že alebo možno, že aj Fiala, český, ako bol. A mne to prípada také zavádzajúce, tak by ma zaujímal váš názor e, k tomuto termínu, že ako vy sa na to pozeráte, alebo či, či to má nejakého podstatne. Ešte by som k tomu povedal taký komentár, že v médiách sa dlhé roky hovorilo, že extrémna pravica, extrémna ľavica, že tí bojujú, alebo tieto komentáre okolo toho. A mne sa vidí, že je aj niečo také ako uh, extrémny um, korporát, he, alebo takto nejako by som to povedal, Uh, a o tom, co sa nehovorí no samozrejme, ja chápem, že sa o tom nehovorí keď tie médiá vlastnia tie korporácie aj o nich riadia no. takže som zvedavý teda, ako by ste sa vypozerali na ten termín centri centristi alebo toto Dobre, ďakujem vám, ak je to všetko ďakujem za telefonát a otázku môžem vám len povedať že z môjho pohľadu ste to vystihli nie, že by som chcel sa vyhnúť tomu a povedať, myslím si to isté, čo vy, ale ja si tiež osobne myslím, že tí tzv. centristi, že to je zavádzajúci termín, ako uh, nie som ani úplne vľavo, ani úplne vpravo. To sú tie termíny, ktoré sa používajú naľavo od stredu, na pravo od stredu. Nie som úplne sociálny demokrat, ale zase nie som ani nejaká kresťansko-demokratická strana, ja si myslím, že to je... Áno, z politologického hľadiska môžete písať úvahy rôzne, prednášať, ale poďme do praxe. Pozrime sa, čo tá strana robí. Vy ste spomínali dve mena, Macron, Fiala. Akí centristi? Veď tam je jasná tá politika... Či vo vzťahu k Európskej únii, či vo vzťahu k Ukrajine, či vo vzťahu k Rusku. A nebudeme si hovoriť, či je to ľavica, pravica, centrista. No, vycentrujem niečo, takže som v strede. Centrum, ale myslím, centrálny je stredný a podobne z geografického hľadiska, z politického. Ste niekde v strede. Nepridávate sa k nejakým Povedal by som pravicovým reformám ani k nejakému absolútnemu sociálnemu citeniu na ľavici, ktoré samozrejme vidíme aj dnes, že ľavica jej sociálne cítenie, to je kapitola sama o sebe. To môžeme hovoriť o sociálnom citení ľavice kde si v Škandinávii, aj to pôvodne teraz vlastne imigrácia ničí, ale ten, ako sa hovorilo svojím spôsobom, švedský socializmus alebo škandinávsky, kde boli sociálno-demokratické strany, dlhé roky pri moci a vytvorili spravodlivý sociálny systém bez ideológie sa dnes rúca pod náporom imigračných snah a tak ďalej. Teda imigračnej, zlej imigračnej politiky. Ale vrátim sa k tomu centrizmu. Tá pozícia aj v Európskom parlamente, keď sa hlasuje buď som za, alebo som proti. Buď som za sankcie, proti Rusku, alebo som proti ním. Buď som za prísnú imigračnú politiku, respektíve remigráciu, alebo podporujem migráciu. Buď som za grindil, alebo nie som. Áno, v niektorých veciach človek sa nemôže jednoznačne rozhodnúť, ale toto sú zásadné veci. Toto sú úplne zásadné veci, čo dnes môžem povedať tri témy, či je niekto centrista, či naľavo, či napravo vzťah k imigrácii, vzťah ku grindilu a vzťah k vojne na Ukrajine. A tam sa môžete hrať na akúkoľvek pozíciu, tam je jasné, ako politiku robíte. Macron, Fiala, je to to isté. Aky centristi? To je len zavádzajúci termín. Viem, že toto môže byť tiež zúžujúce, ale buď sú patrioti, alebo globalisti. Buď sú identitári a tradicionalisti, alebo tzv. progresívci. Medzi tým môžete lavírovať, ako chcete. Toto sú vyhranené postoje, ktoré určujú politiku. To medzi tým je taktizovanie, špekulácie alebo pasivita. Že nechcem byť angažovaný na jednej, na druhej strane, nemôžete byť so všetkými za dobre. Potom ste len ako použiteľná hmota. Takže centristi, zhodneme sa jeden zavádzajúci termín, ktorý môžete politologicky šeli ako definovať, ale v praxi neznamená pre mňa absolútne nič. Len znešené frázy. Extrémna pravica, extrémna ľavica, áno extrémna pravica. To sú takzvané ultrapravicové strany, ale dnes už sú republikáni pomaly fašisti. Termín sa už lepí na všetko možné. Nehovoriad o tom, že dnešní antifašisti sú budúcimi fašistami. Vidíme, čo stvára antifa. A komu slúži? Je to tajná, ani tajná. No tak je to nástroj systému. Či je to v Nemecku, pretože mlátia ľudia, útočia na ľudí, ktorí sú ochrániť svoj národ, svoju krajinu, budúcnosť. Takisto sa to deje v Spojených štátoch v prípade Bajdna, demokratov a tak ďalej, BLM, Antifa. Toto je extrémna ľavica, respektíve frakcia Červenej armády, tieto teroristické skupiny, ktoré terorom bojujú proti nejakému fašizmu a proti kapitalizmu, ale v podstate sú len a len nástrojom na zvyšovanie napätia spoločnosti a na využívanie moci. Hoci sú ako ideologicky, fanaticky. Extrémna pravica, jasné vyrovnanie sa s menšinami, vyrovnanie sa s imigrantmi, návrat teda k tradíciám, otázka poriadku, disciplíny, povinnosti a tak ďalej, čo sa dnes absolútne zneužíma. Ale to, čo ste vystihli, extrémny korporát, to je to, čo som tu spomínal, jednak tie spoločnosti, ktoré som spomínal, tých 8 nadnárodných spoločností, ktorí idú o fosilných palivách a ovplyvňujú, či už je to Európska únia, komisárov, vlády a tak ďalej, majú prostriedky, kúpia si organizácie, think tanky a tak ďalej, korporáty, kúpia si ľudí, samozrejme, veď koľko ľudí robí v korpoch, myslí si aj niečo iné, ale drží hubu a robia to, čo tie korpy chcú. Pretože všetci máme hypotéky, všetci chceme žiť, chceme mať životnú úroveň, chceme chodiť na dovolenky a tak ďalej. A za to si ich korpy kúpia. Nie každého, samozrejme. A robia si svoju politiku. Oni si kúpujú vlády, oni si kupujú politikov, a to je jednočitný politik, tak sa volá Starmer, Macron, Fiala, pretože to je tá istá politika. A či sa tá strana volá nejako sociálno-demokratický, kresťansko demokraticky, liberálne a tak ďalej, ale v podstate vykonávajú politiku týchto silných finančných skupín, ktoré sú v pozadí. Takže toto je ten extrémny korporát, ktorý ste spomínali. Dúfam, že som vám odpovedal vyčerpávajúco, takže idem na ďalší, ďalší mail Prajem slobodnému vysielaču vám, pán Huda, všetkým poslucháčom v novom roku veľa zdravia a teším sa na ďalšie relácie. Peter, ďakujeme veľmi pekne. Ja teda za seba a mm -hmm. dúfam, že aj poslucháči. Poslucháčka Rudos Oravy. Chcel by som sa vás opýtať, či existuje nejaký slovenský nestranný internetový denník alebo portál, odkiaľ aj vy preberáte informácie. Mne všetko pripadá ako propaganda, či progresívna proruska alebo nejaká iná príjemného silvestra prajem a všetko dobre v novom roku. Ďakujem za, to, za toto želanie, nielen mňa, ale samozrejme slobodnému vysielaču aj ostatným poslucháčom. Začínam od konca a opäť sme na rovnakej vlnovej dĺžke. Áno, ani ja nemám nejaký zdroj, ktorý považujem za vyslovene nestranný, či už je to internetový, na sociálnych sieťach alebo z tých oficiálnych mainstreamových médií a preto je potrebné čítať jednu aj druhú stranu a vytvárať si ten svoj vlastný názor. To, čo hovorím na začiatku, kritické myslenie a každý si ho predstavuje po svojom. To, čo som hovoril aj počas relácie, to je vaša vec. choť aj na Wikipédiu, aj Grokypédiu, prečítajte si aj e, kritikov Zelenského, aj samotné ukrajinské zdroje. Je to náročné časovo. Áno, človek by to mal ideálne, keby ste mali jeden spoľahlivý zdroj, že si ho otvoríte a poviete si, tu sú absolútne vyvážené informácie, nepotrebujem sledovať 10 zdrojov. E, dovolím si povedať, že e, v tomto zmysle, ale nie absolútne, že nič iné nečítať. Ale Marker je dobrý, štandard je dobrý, z ktorého vlastne e, ľudia z Markeru odišli, čo sa dá, teda parlamentní listy české, ale takisto... Nie jednoznačne, že absolútne každému riadku, každému slovu, ale pred zaujímavosť si pozriem aj, to je pochopiteľné, či je to denník, gen alebo aktuality, alebo sme ich vyjadrenia, ich články, ich podcasty a tam môže človek porovnávať argumenty z jednej aj z druhej strany. Takže áno, je to, povedal by som, až vyčerpávajúce, niekedy určite má to človek dosť, čo mám denne sledovať, nemyslím seba, ale chápem to, že ľudia, ktorí sa tým profesionálne nezaoberajú, majú svoje záležitosti, svoju prácu a keď sú odkázaní na jeden zdroj, tak je to zavádzajúce. Určitá skupina takzvaných intelektuálov, sa spolieha na denník N, iní zase hľadajú pravdu v hlavných správach, v hlavnom denníku, v infovojne, dajme tomu slobodnom vysielači. Každý má rôzne zdroje a každý má tú svoju predstavu, že zrejme ja sa nemilím a zrejme pravda je na tej mojej strane. No, nie je to také jednoduché, preto hovorím, že je to náročné posudzovať to, čo ste povedali, všade cítiť tú propagandu. Jasné, mne sa dá vyčítať, ale vy spomínate vždy Trumpa v dobrej stránke, ja netvrdím, že je ideálny. Ani Musk, že je ideálny. Ale na druhej strane, keď si otvorím mainstream, tak nikoho iného nefackujú len Trumpa a maska. Najväčšie zlo doteraz bola asi idylka. Neboli miliardári, neboli technokrati rôzni, neboli americkí prezidenti, neviedli sa vojny. Teraz je všetko zlo, čokoľvek, Trump a Musk. Nebolo to ani predtým ideálne, nie je to ani teraz ideálne, ale sú aj pozitívne prvky, aj negatívne. A teraz je to úplne jednoznačné. Predtým čušali, čo sa týkalo americkej politiky. Teraz je všetko americké zlé. Prečo? Lebo to nevyhovuje ich názorovému pohľadu na svet? Takisto mňa by mohol niekto do doteraz, ti Amerika nevyhovala, kritizoval si a tak ďalej. A zrazu Trump má pozitívne prvky, mask má. Áno, je to všetko, povedal by som, subjektívne. Ale to je na vás, aby ste posudili, či chcete niečo také počúvať alebo nechcete, alebo tomu veríte, tomu neveríte. Je to na každom z nás. Ale to, čo som už aj viackrát povedal, preto vznikla alternatíva, hoci nemusí byť, nie je dokonalá. Sú tam tiež rôzni ľudia, robia chyby, naletia na niečo, robia určitú propagandu, samozrejme, ale pretože mainstream absolútne zlyhal. A keďže som v ňom pracoval vlastne od 90. rokov, už vlastne v 89. Tak mal som možnosť pozorovať ten vývoj a zistiť, že sa klame a zavádza. Že sa nedávajú vyvážené informácie. Vždy sa niekomu nadrža. A môžem niekomu nadržať, ale potom musím sa jasne vyprofilovať, že som taký a taký a netvrdiť toto, čo tvrdia o sebe. A to je tá veľká trojka aktuality je na sme že oni sú nositeľmi tých objektívnych správ a všetci ostatní sú putinovci dezinformatóri a ja neviem kto čo všetko. Takže toľko môj pohľad a... Tuto je... Dovolím si prečítať ďalší mail. Dobrý večer, pán Uďo. Vyjadrujem absolútny súhlas s hodnotením spravodajstva STVR. Tá istá nechutná propaganda, ako vysiela Marký za Jojteatri. A to nehovorím o výbere politológov a analytikov do spravodajských relácií STVR. Nejaký bránik, cintulov kamarada, čo ma šokovalo. Objavil sa tam aj nejaký politický analytik, meno si nepamätám, z denníka N. A mám otázku... Ako hodnotíte výber Petra Janku na pozdrieriteľa slovenského rozhlasu? Mal som tu čest v úvodzovkách poznať ho osobne pred 13 rokmi počas pôsobenia v SND. Držím palce a pozdravujem. Dalibor Budmerice. Sklamím vás, pán Dalibor, ja vôbec neviem, kto je Petr Janku, nepoznám ho. Nesledoval som jeho vyjadrenia alebo jeho činnosť. Čiže k nemu sa absolútne neviem vyjadriť. A v tej prvej časti, áno, to je... To je ten nepísaná čierna listina. Jednoducho ten moderátor a redaktor si pozve určitých ľudí. Nedá šancu iným ľuďom. Keby aj chcel dať, tak v zákulisí mu povie vedúci vydania, dramaturg. nie, tohto nebudeš volať, ten tam nebude, ten redaktor sa môže brániť, môže obajovať tú svoju pozíciu, no ale potom znášať dôsledky. Finančné, kariérne a podobne. Takže áno, bohužiaľ, všetky tieto médiá dezinfo streamu sú na jedno vrátane vrátanie relácií, teda spravodajských relácií STVR a čest výnimkám, ale to nech si každý preberie podľa seba, že čo chrlia, či si myslia, že naozaj objektívne informácie alebo len a len propagandu, ktorá je rovnaká ako v iných médiách. A tí ľudia, ktorí tam mnohí sú a ktorých aj poznám osobne, tak sa nečudujem, že je to presne v tom istom duchu. No. Neviem, naštudujem si, kto je Peter Janku, ale momentálne sa k nemu neviem vyjadriť. Jan. Dobrý večer, pokiaľ nebude istý Talariko americkým prezidentom, nebude dobre na svete. Aj keď nie som veriaci, akceptujem jeho interpretáciu 10 božích prikázaní a odsúdenie nacionalistí a odsudenie nacionalistického kresťanstva. A čo poviete na jadky prebiehajúce naprieč kultúrou a RTVS? To z SND vážne prehnali, to mali radšej vyhodiť pen ministrov a zrušiť ich ministerstva. Čo sa týka e, otázka viery, kto bude prezidentom politicky, e, Tomu nebudem robiť ako propagandu, jasne, že vyberám si určité informácie, ktoré mi chýbajú v mainstreame pre porovnanie, pre, by som povedal, posúdenie jednej aj, jedného aj druhého tábora, takže samozrejme, že um, môj výber nemusí uh, niekomu vyhovovať, ale... Tak, ako hovorím, pri každej príležitosti, kto chce počúvať, kto nechce, nech nepočúva. nepočúvať, vytvorí si svoj názor. A pokiaľ ide kultúra RTVS, a nerobím si ilúzia ani o ministerstve kultúry, ani o jeho vedení a o jeho schopnostiach, ale takisto, ak narážate na SND, Pavhofova, ako herečka môže byť samozrejme, to už som tu spomínal, že Begat ďalej, Dovolím si povedať, že mám pocit ten istý, ako to bolo v minulosti. Že angažovaní herci dostávajú príležitosti. Ak máš správne, proliberálne, probruselské názory, takzvané progresívne a vôk, tak takými sa ten režisér obklopuje. A v rámci slovenských hercov a žebejka, samozrejme, nesmie chýbať Vašariova, nesmie chýbať, teda myslím, Emilia a nesmie chybať Čišková, nesmie chybať Pavhofová. A Pavhofová urobila zo seba e, propagandistku súčasného systému. Keď sa pamätáte, e, Švorcová sa volala herečka za socializmu, ktorá bola komunistka a e, samozrejme kritizovali ju všetci, Anticharta tam to čítala, to vyhlásenie bola angažovaná, no a mne pripadá liberálna e, angažovaná stranička, práve táto Pavhofova, ktorá sa angažuje za, či už to bolo za Radičovu, či už to bolo za Čaputovu, či už to bolo v rôznych tých vyjadreniach, ktoré boli k Ukrajine. Ja si myslím, že Pavhofova nemá ten spoločenský prehľad, aby mohla sa... Anga to, to je jej osobný názor, nech sa páči. Ale šaškovanie na tribúnach a presadzovanie politickej agendy je to isté, čo angažovaní herci za minulého režimu. Tí, ktorí propagovali ten režim. Ale na druhej strane, dnes sa k tomu vyjadrovali Stanke, Vašariova, Huba, ako herci, fajn. Všetci hrali za socializmu, všetko, čo od nich chceli. Čo to hovoria o niečom, keď celé to obdobie dnes budú kritizovať? Ale áno, Opodstatne nekritizujú, ale držali hubu a mali honoráre. A zarábali. A robili si svoju prácu. Nikto z nich neodišiel na protest, že nebudeme hrať túto úlohu, nebudeme hrať. Prežili jeden režim a teraz sa angažujú v ďalšom režime. Takže ono jedna aj druhá strana. Aplikujem to na to, či je to Izrael alebo Ukrajina jedna aj druhá strana. Vráždi, zabíja, má na to svoje dôvody, ktoré si teda, ako uvádza, sú v pozadí určité sily, ktoré to využívajú, zarábajú na tom a pestujú tu nenávisť. No a tuto v rámci kultúry takisto máme nezmieriteľné tábory, ktoré vyvolávajú konflikty znepokojujú verejnosť, angažujú sa len preto, lebo sú politicky spriaznení s určitými skupinami a majú ten názor. Nech si má Pavhoffova alebo ktokoľvek nejaký svoj politický názor. Nech si volí, koho chce. A nech sa aj v rozhovore vyjadri k niečomu. Ale pravidelne sa politicky angažovať a stavať sa do pozície nejakého mentálneho guru alebo politického ideálu. Ale veď nič o nič nepríde. Ju nepresunuli do kotolne ju neposlali do Bane ani do Gulagu. Ďalej bude hrať, má príležitosti vo filmoch, má príležitosti v reklamách, nebojte sa. Ona materiálne určite neutrpí. Takže hranie sa na disidentov, to je taká havliáda, ktorí tiež žrali, pili, chlastali, dostávali peniaze, pracovať nemuseli, pestovali si ich ako nástupnícku triedu čo zviním, kam boli aj artisti, ktorí skutočne trpeli a boli. No a tí nemôžu havloidom priznámeno. Takže toto hranie sa na disidentov, havloidov a trpiteľov a tak ďalej, to nemá nič s reálnym životom. A myslím si, že nás ľudí by nemalo rozdeľovať to, čo predvádzajú sú aj umelci, ale mnohí z nich sú len pozery a šašovia, ktorí dokážu len prečítať, čo majú v scenári a angažovať sa v tom, čo je momentálne v kurze. Toľko na túto našu nešťastnú kultúrnu scénu. Z každej strany z jednej aj z druhej, aj z vrchnosti, aj z tých, ktorí protestujú. Vzhľadom na uplynulý čas a vzhľadom na to, že už nie sú ani maily, ani telefonáty. Ďakujem vám za pozornosť, keďže nám končí rok. Želám vám veselého silvestra, zajtra, šťastný nový rok, 2026, aby ste boli v prvom rade zdraví a mali svoje vlastné kritické myslenie. A dúfam a verím, že sa v roku 2026 znovu počujeme. A Petrovi ďakujem za technickú spoluprácu. Do počutia.